Köszönöm őket, Bányai Gézben. És Kolundzsia, Gábor. És van egy vendégünk is, Hetesi Zsolt, aki mindjárt visszajön a stúdióba. Éppen most ünt el a pillanatban, itt valahol a rádióban, de itt van velünk, és nagyon fontos témát hozott egy kutató fizikus. É, és tulajdonképpen az energiaválságról m, végez kutatásokat, és hát nagyon komoly következtetésekre jutott a várható hívő kapcsolatban Köszöntjük Hetesi Zsoltot. Talán egy pár szóba, hogyha a hallgatókat tájékoztatnád, hogy milyen minőségben végeznek a kutatásokat, amikor most szó lesz. Most nehéz helyzetbe hoztál. Ugye a hallgatók nem látják, akiket egyébként köszöntök, hogy én ebbe a másodpercben ültem szinte ide le a székre. Úgyhogy nehéz megtudni azt, hogy mi hangzott el rólam. sem. Na ez így a legjobb. Igazából ezzel 2005 óta foglalkozom. Van egy fizikus barátom, akinél akkor jártam egy egész más jellegű probléma miatt, ami a doktorimhoz kellett, egy kvantumelméleti elméleti dolog. És ő mondta el ezeket, mert ő akkor már ezt 15 éve csinálta. Ő olvasott először szerintem Magyarországon arról, hogy kimerülőben vannak az energiaforrások, illetve hogy ökológiai válság fenyeget bennünket, amire most már persze lassan mivel nem vagyunk elzárva a hírektől, meg hasonlók mindenki rádöbben, és én akkor gondoltam rá először, hogy ezzel úgymond hivatásszerűen kellene foglalkozni, akkor ez egy kicsit másképp nézett még ki Magyarországon. az a rendszer szemlélet, amit aztán azóta sokan követtek, akkor még idegen volt, és éppen ezért nagyon nehéz volt intézményes keretek között csinálni. Ezért létrehoztunk pár kollégával, hát itt főképp fizikusokra, mérnökökre, biológusokra, ilyesmikre kell gondolni, egy kutatóműhelyet, ugye, divatos idegen szóval, egy think és elkezdtünk mindenféléket írogatni, meg logot indítani a világhálón, és aztán most már szerencsére elértünk odáig, hogy sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos akár az energiaforrások terén, akár éghajlatváltozásban, vagy a környezeti válság terén, nagyjából, hogy is mondjam, szóval a közgondolkodás utol ért bennünket, és ezért egyre inkább sok helyre hívnak, meg konferenciákon veszünk részt, és szerencsés módon a tudományos világ is egyre nyitottabb azt a vaskalaposságot föladva ezek felé a témák felé, és úgy tűnik, hogy egyre komolyabban veszik, akár az államélettől kezdve a hétköznapokon keresztül médiakampányokig ezt a kérdést. Mennyire fontos az, hogy fizikusak vagytok ebben a kérdésben, mert ez végül is ez, hogy mondjam, lehetne közgazdasági kérdésként kezelni, lehetne geológiai problémaként felvetni, de lehetne akár filozófiai módon is, vagy rendszerelméleti alapon is megközelíteni vagy ökológusként. Igen, nem egy új tudományterület a fizikán belül az összetett rendszerek fizikája, vagy a komplex rendszerek fizikája, amik sok elemű rendszerek viselkedését próbálja leírni, és ezekben a sok elemű rendszerekben újfajta törvényszerűségek hatnak. Hát most divatos szót mondok, például itt van a káosz elmélet, most anélkül hogy ennek a matematikai, vagy fizikai átterébe belemennék. Sokan mondják persze, hogy mit tudom, én a légkör kaotikus, ami tulajdonképpen Ebben a formájában nem igaz, arról van az, hogy egy nagyon sok elemű rendszer, és nehezen jelezhetők előre benne hosszú távú folyamatok. De hát éppen ez a szép benne, itt van, ezért van például az, hogy a komplex rendszerekkel foglalkozó tudományág itt hasznos. Uh -huh. Én nem azt mondom, hogy az, hogy fizikusok vagyunk, sokat jelent. Annyit jelent talán, hogy van egy olyan szemüvegünk, egy rendszer szemlélet, ami esetleg nem a szűk specializáltság miatt kizár dolgokat, hanem éppen megengedi azt, hogy összetudjunk rakni képet. De egyébként, ha már így felvetetted, vannak közgazdászok is, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt sőt, hát nálunk is dolgozik belőlük éppen kettő, úgyhogy uh -huh. tehát is hát A Kutatása akadémia keretén belül folyik, vagy egyetemi keretben, vagy kutatóintézet, szóval, hogy milyen keretben folyik, fajnak ezek a kutatások? Hát ezt kezdetben a saját örömünkre kezdtük el uh -huh. csinálni, aztán azóta megtaláltuk azokat az embereket, akik itt-ottam, ott ezzel foglalkoznak. Például az Antal Zélaci, a Szociológiai kutatóintézetben, vagy a Vida Gábor az akadémia keretei között, vagy Gyula Iván, aki szintén egy saját intézetet alapított erre a célra, de ugyanakkor a Nemzeti fentartható Fejlődés Tanács lelke az Iván. És ezekkel mi mind kapcsolatban vagyunk, illetve összefogjuk őket, de úgy... Ezt úgy kell elképzelni, hát sokkal inkább azt mondanám, mint egy jó baráti társaság, sem, mint egy hivatalosan működő intézmény. Tehát azon kívül, hogy van honlapunk és kutatóműhelyként apostrofáljuk magunkat valójában, mindenki más területen dolgozik, illetve éppen a bennünket elérő felkéréseken dolgozik, de ettől függetlenül nem vagyunk hivatalos szerv ebből a szempontból, de vannak kollégák, akik ilyen-olyan egyetemhez tartoznak. Tehát én például az lt n bár nem ebben az irányban vagyok óraadó illetve a Győri Egyetem, ebben az irányban tartok órákat. Uh -huh. Na, és még utána uh, térjünk magára a tájra, ugye, hogy uh, akik foglalkoztak a témával, azok tudják, hogy már a 70-es évektől, ugye a római klubbal bejött ez a szendélet, főleg a pecsei, aki egésznek a lelke és motorja volt, és készültek a különböző világmodellek egyik a másik után, egyre bonyolult tabak, egyre összetettebbek, sőt, ellenmodellek is készültek, mert vitatták persze ezeket, és már akkor meghongadtak a vészhalangokat. Ennek, idestől lassan a 40 évbe ha jó bele gondolok, hogy ennek a nem lesz jó vége. E, és aztán már, a 90-es évektől kezdve kiotó, stb., tehát a politikusok reakció küszöbét is meg kezdte haladni a dolog, és kezdtek vele hivatalosan nemzetközi szintéren foglalkozni, csak éppen azt nem látjuk, hogy a valóságban bármi történt volna, mert amikor konkrét tettek-e került sor, akkor valaki mindig hát leginkább a nagyobbak, akiknek le nagyobb érdekük, hogy folytatni ezt a jelenlegi helyzetet, és miatt a többiek is azokhoz mondanak, hogy akkor ők sem. Tehát ö, ö, annak idején én is olvasgattam ezeket a világmodelleket, ahol ilyen apokaliptikus víziók voltak már, ö, és hogy ennek, ö, ha rövid időn belül nem fog valami történni, akkor ez meg az lesz. Aztán teltek múltak az évtizedek, és, és a helyzet csak fokozódott, hogy idézem a, a tanú című filmet, de, de nem történt meg az, amit ennyi ideig jósoltak, hogy a súlyos következmények, hát illetve egy kis árvíz, egy kis földrengések is, ez az itt a fokozódó mértékben, ezek újság hírek mi számunkra, és a tovább, tehát magyarul, business is usual, tehát az üzlet tanul megy tovább. Tehát, ezekhez képest, a, tehát visszatérve egészen a világmodellekig, a római klubig, Budapest klub is van ugye Magyarországon, hogy milyen új ö, adatok, új ö, hát ö, információk, birtokában vagyunk, a, ami, ami megváltoztatja ezt a, megadatodhatja ezt a helyzetet. Ó, hát ez <kül> egy jó felvezetés volt, te, tényleg jól Összefoglaltad itt, hogy mik történtek a 70-es években ott a Római Klub házatáján. Azt azért el kell mondani, hogy az akkor kiadott és azóta több kiadást megért növekedés határai című könyv, illetve a mögötte lévő kutatómunka, azért nagyjából a 21. század középső részére jósolt egy olyan rendszer szintű válságot, amiben a társadalom bonyolultsága kényszerűségből megváltozik, az, az összehúzódik. Ezt most hívhatjuk összeomlásnak, katasztrófának, civilizációs válságnak, bárminek. Én nem szeretnék ilyen szavakat használni, mert egyszerűen csak az látszik, hogy akkor mondták már a 70-es évek, hogy a jelenlegi életvitel nem lesz fenntartható a 21. század közepe után. Tehát igazából ezt azzal szokták elütni azóta mindenféle helyekről, akár tudományos körökben, akár politikai körökben, de hát kérem, akkor már munkadták a vészanagot, és semmi nem történt. Tehát ez nem így van. A 2000-es évek közepén erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, hogy bebizonyítsák, hogy alapvetően a modelljük helyes volt, és ezt tőlük függetlenül is megtették mások. Én olvastam ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, amelyik fölpöttyözte 1973 és napjaink között a népesség, a gazdaság teljesítőképessége, a szennyeződések és így tovább. Azokat a fontos paramétereket, amiket a 73-as tanulmány előrejelzett és megmutatta, hogy sajnos az összes közül azt a forgatókönyvet követtük, mert ugye zárójel a római tanulmányban, ebben a római klub jelentésében 8 forgatókönyv szerepelt. Ha nem csinálunk semmit, ha mit tudom én megállítjuk a környezetszennyeződését, ha modernebb lesz az ipar, ha ez, ha az, ha az, és a 2000, azt hiszem 2008-ban jelent meg ez a tanulmány, most hirtelen nem jut eszembe ki írta de ez lényegtelen is. Az egészen szépen megmutatta, hogy ahogy említetted az előbb, ezt a business as usual modellt követtük, tehát ha nem csináltunk semmit, és a helyzet azóta csak rosszabb lett. Éppen ezért, amikor 2005-ben ismét kiadták ezt a növekedés határai 30 év múltán címmel ezt a könyvet, amban megállapították, hogy eltelt ez a 30 év, semmi nem történt, és a rendszer szintű válság jelei egyre nyilvánvalóbbak egyrészt, és a következmények most már még nagyobbak lesznek másrészt, mert kevesebb idő van a cselekvésre. De még mindig optimisták. Ki írták ezt a tanulmányt. Uh -huh. Le e röviden írni azt a konklúziót, amit a té kutatásotok is uh, megállapít, és amivel mondjuk összefoglalnád ezt a problémakört nagyon egyszerűen, és hát uh, nem kell túl dramatizálni, de mondjuk akár dramatizált formában is, hogy megértse az is, aki, aki ö, nem egészen tudja azt, hogy mit jelent az, hogy gondolkodás, meg nagy rendszerek, meg összetett rendszer, meg, meg káoszelmélet. elmélet, valami, hogy tulajdonképpen ö, példákkal, vagy valamilyen ö, hasonlattal meg tudnád-e mutatni azt, hogy mi folyik, mi történik, és ö, miért az a, negatív következmény, amit, amit gondoltok. Uh -huh. De ez nagyon picit, ez most még nem az lesz, amit kérdeztél pontosan, uh -huh. ehhez nagyon picit elmondom azt, hogy mi az, amit előre lehet jelezni, és mi az, amit nem. Ja, volt szó már a káosz elméletről, a kaotikus rendszerek sajátossága, hogy bennük a bizonytalanság az időteltével nagyon gyorsan, exponenciálisan nő. Az ilyen rendszerek nem jelezhetőek előre, azt tudjuk bennük esetleg megmondani, hogy rövid távon mi történik, de hosszú távon nem. ebben az esetben a kaotikus az azt jelenti, hogy, hogy van egy általunk ismeretlen ködös folyamat, nem. A kaotikus rendszer az az, az, az az elméleti fizikában egy nagyon jól definiált igen. rendszer, igen, amelyik éppen hogy csak eltér a szabályos viselkedéstől, azt lehet mondani. Ilyen például egy ö, három dimenzióban, tehát egy valóságban mozgó inga. Egy kétdimenziós, tehát síkban mozgó ingát matematikailag precízen le lehet írni, viszonylag precízen a differenciál egyeletem már annak se exakt formában megoldható csak sorba. Mindegy, nem menjünk bele, mert még elriasztok valakit. De hogyha megengedem, hogy össze-vissza lengyen, tehát ilyen egy szoba tetejére, egy szoba. A plafonjára felkötött inga, na annak a mozgása már nem lesz előrejelezhető, de azért tudok róla mondani dolgokat, például, hogy mit tudom én, ennyi meg annyi sebességnél nem lesz nagyobb a sebessége, meg hasonlókat, tehát ilyeneket tudok mondani, de azt, hogy precízen, pontosan előrejelezzem a mozgását, azt nem. Viszont itt is vannak törvényszerűségek. De ez a káosz elmélet, ez nem azt a káoszt jelzi, amire azt szokták mondani, hogy édes káosz van a szobádban, mm -hmm. az más. Vagy a fejünkbe. Vagy a fejünkbe. Uh, és ugye itt van egy kicsit kevered, mert sokan azt mondják, hogy a, a légkör, tehát a, a klímaváltozásra gondolok, hogy a légkör is kaotikus. Hát alapvetően a légkör tulajdonképpen, ha ismernénk az összes paramétert, akkor leírható lenne, az, az nem kaotikus, hanem sok elemű rendszernek hívjuk. Sok elemű rendszer, és benne olyan jelenségek léphetnek föl, amelyeket egyszerűen a sok miatt nem tudunk előrélezni. Ha nem ismerünk minden Igen? paramétert, akkor... Mennyi bizonyossággal tudunk mégis valamilyen következtetés levonni a, uh -huh. a dolognak a hatásá, hogy működésben. Hát ugye pontosan itt vannak a modellek, hogy mi az, ami, mi az, amit megfogunk és nekünk fontos, és mi az, amire azt mondjuk, hogy nem fontos. Ha mondjuk <kül> teszem azt, Engem most székestül kidobnának innen az ablakon, akkor első közelítésben engem lehetne tömegpontként kezelni, és annyi idő alatt csapódnék bele a járdába, amennyit a tömegpontra kiszámolunk. Na most, hogyha bonyolítjuk a kérdést, akkor ugye van közeg ellenállás, a szék alakja az enyém, és így tovább, az már egy második közelítés. És még lehetne fokozni, mit elkezdek pörögni ilyesmi, miközben esem lefele. Na, hát szóval így van ez itt is, ki kell választani fontos paramétereket. De ha például engem kidobnak az ablakon, és azt az egy fontos paraméter, hogy milyen magas az a járta szintjéhez képest elhanyagoljuk, vagy nem vesszük bele a modellünkbe, akkor biztos, hogy rossz uh -huh. szeretnére jutunk. Tehát a légkör fizikájában is vannak fontos és kevésbé fontos paraméterek. Maradva ennél a például, ez egy nagyon szemletes példa. Mondjuk a világ mit nem vesz, melyik paramétert például nem veszi figyelembe? Uh -huh. Ami miatt mondjuk te valami zuhan ki az ablakon, vagy valami uh -huh. úgy tudom én megy a, a nagyon erős negatív irányba, de mi úgy csinálunk, mintha ez nem lenne, mert egy, egy, egy nagyon fontos jellemzőjére ö, nem figyelünk, vagy egyáltalán veszünk esetleg tudomást róla. Tehát magyarul azt gondoljuk, hogy a tizedikről, hogy itt ugyanúgy ki lehet lépni az ablakon, mint a földszinten. Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés ebben az esetben, mert itt alapvetően, ha én belegondolok és nem bántva a közgazdászokat, alapvetően a, a világgazdaság meg a politikai élet közgazdaságtanra épül, és a közgazdaságtanban a, a tőkejavak, tehát a, a külső javak, tudom én, a munka, aztán a nyersanyagok, és így tovább, ezeket korlátlannak szokták tekinteni a hagyományos közgazdasági modellekben. A, itt az első hiba. A második pedig az, hogy vannak ezek az úgynevezett külső externális költségek. Ezeket nem vesszük bele a számításba, mert ha kiborítom a szennyvizet, nem kell megtisztítanom, majd a természet elvégzi. Van egy határ, amit ha elérünk, akkor világos, hogy akkor a nyomást gyakorlunk a környezetünkre. És annyi nyersanyagot, meg mi egymást emészt fel a gazdasági rendszer, Működése, hogy az összevedhető az egész bioszférájával, egyébként most már bőven itt tartunk, bőven itt tartunk, mondják a biológusok, akkor ezek az axiómák nem lesznek igazak, tehát a modellünk nem fog működni. Mert az teljesen világos, hogy Kísérleti fizika tanárom mondta, hogy ha már bocsánat valaki belepisil a Balatonba, mennyivel lesz melegebb a hőmérséklet. Tehát kiszámolható de valami minimális dologról van szó, viszont ha mondjuk ugyanezt, mondjuk 100 millió ember csinálná meg, az már más, az már más jelentene a Balaton számára. Tehát vannak nagyságrendek, és amikor a nagyságrendek felborulnak, tehát amikor összemérhetővé válik két folyamat, onnantól kezdve nem lehet azt mondani, hogy az egyik nem gyakorol hatást a másikra. Én azt hiszem, hogy itt tévednek azok a közgazdaságtani modellek, amelyek egészen idáig ezt a business-usual modellt írták le? Egy, nem jelent meg magyar, de magyarán lett fordítva Philip de a könyve. 20-20, <kül> egy néhány ezelőtt lefordítottuk, ami erről a problematikáról szólt, ő egy ilyen EU-s bizottsági földművelési tag volt, francia mondjuk ilyen kázi miniszter, és a, egy nagyon érdekes példát hozott, azt mondta, hogy ha azt az életmódot, amit mi folytatunk ebben az úgynevezett nyugati életmódban, ezt mondjuk e, követendőnek e, engedjük az egész világra, és például mondjuk e, Kínában mindenki e, angol vécét akar aztán, tehát magyarul meghúzhatja utána a, a csöngöt és, és lemehet tíz liter víz, akkor ezt meghúzza 500 millió kínai, és a, a Yangtze úgy, ahogy van, egy az egybe eltűnik. Na most ehhez képest ma, téppen tegnap ö, ö, beszélgettem... Ö, egy, egy körben, és mondták, hogy hát a sárga folyó nem ér el a tengerig ma már, hanem kiapad miel mielőtt odaérne. Tehát egyébként egy a Duna-deltáról volt szó, hogy, hogy végül is hol ér véget a Duna? Ugye hát egyelőre a Fekete-tengerben ér véget. De például a sárga folyó nagyon gyakran nem ér véget a Fekete-tengernél, tehát az a a, vagy a Sárga-tengernél, <gül> hanem megszűnik a folyását, Tehát magyarul ez egy Gondolom ez egy ilyen gyakorlati példa arra, amit te mondasz. Igen. Ha már itt tartunk, és még van a fejembe dolog, amihez majd vissza kell térni, de ha már például itt tartunk, ugye ott vannak a tibeti fenségnek és a Himalájának a gleccserei, most ezek <coughs> olvadnak. Most én azt a kérdést nem is teszem föl, mert egyrészt a ti dolgotok, de másrészt pedig bennem csak úgy motoszkál, hogy... Nem lehet teljes bizonyossággal a tudományba kijelenteni valamit, hogy már most aztán biztos, hogy csak az ember csinálja az éghajlatváltozást, de az tény, hogy ezek a gleccserek olvadnak, most akár mi csináljuk, akár mm. nem, ez egy tény. Tehát ezt azt az se tagadja, aki egyébként azt mondja, hogy nem emberi eredetű a klímaváltozás. Hát innen ered a kék folyó, a sárga folyó, a Mekong, a Ganges, az Indus, meg, meg egy csomó folyó még, ami, ami kisebb, nagyobb, és igazából itt két milliárd vagy három milliárd ember vizéről mm. beszélünk. Na most, hogyha a Eltűnővel lesznek, illetve itt mondjuk az időszakos... Amikor azt mondja, hogy a glecser apad, vagy folyik, hogy gyakorlatilag nem pótlódik. Nem pótlódik. igen. És hogyha mondjuk kevesebb csapadék lesz és időszakos lesz, mert ugye azért ezen a helyen sem mindig van csapadék, mondjuk hó, akkor ezeknek a folyóknak a vízhozama még inkább ingadozik. És uh -huh. rá van építve, mondjuk csak ők kezdetnek két egymilliárd fölötti ország. Az egyik ugye. Kína, másik India. Mindenhol ilyen ipari boom van, már pedig tudjuk azt, hogy az ipar mennyi vizet használ. Ha csak az ipart nézzük meg, hát az embereket is nyilván. Tehia. Rekord mélységre ásnak most már vízért bizonyos tartományokba, és egyszerűen nincs víz. Tehát elapadnak a kutak, amik évszázadokig jók voltak azért, mert most már van olyan technológia, hogy több száz méterről vagy kilométerről föl lehet szivattyúzni, csak hát éppen az a víz egyszer el fog tűnni, mert ki tudja hány ezer éve van ott. Vagy például a Szaharában lévő kutak 25 ezer éves vizet húznak fel, ameddig van. De hát ugye, ha nem pótódik, akkor nem lesz örökké. Úgyhogy ez egy bonyolult kérdés. És a másik, az ipar. És ez is a Tibetre gyakorolt hatás miatt. Úgy fújnak a szelek, nem olyan régen olvastam az Economist című újságban, nekik is van ilyen tudományos melléklete, hogy ahogy a az ipar és a nagyvárosok egyre több smogot bocsátanak ki, azokat a szél elviszi szépen a tibeti fensikre és ez a szürke uh, smog így csapódik a, a hóra, a jégre, és nyilván növeli a, a fény megkötő képességét, tehát gyorsabban olvad. Szóval ez egy ilyen öngyorsító folyamat és önpusztító egy picit ebből a szempontból. Na, na és akkor most térjünk a, a, a tárgyra olyan szempontból, hogy, hogy akkor milyen következtetésekre jutottatok a kutatások terén. Tehát, mire számíthatunk itt, mi műsorkészítők és a kedves hallgatók, ha közel meg a középjövőben milyen lehetőségeket állunk? Hát akkor ugye köszönöm, mert pont erre szerettem volna még mondani pár dolgot. Tehát ott tartottunk, hogy mit lehet modellezni és mit nem. Ugye, ha egy rendszer sokelemű vagy kaotikus, akkor rövid távon lehet előrejelezni. Tehát, aki azt mondja, én már e, tapasztaltam ezt sokszor, vidéki ember szokott ilyet mondani nagyon gyakran, hogy azt mondta valaki, hogy most aztán nagyon kemény telünk lesz. Hát ezt nem lehet tudni. Tehát ez nem előre jelezhető. Egy hétre előre vannak időjárási modellek, és hogy megyünk előre az időbe, egyre megyünk előre. a belgrádi metodológiát már évtizedek óta, hogy az, azok megmondják, hogy most ilyen lesz a témak, lesz. Megy az interneten körbe. Igen. Na, szóval ez nem egészen így van, ez nem, ez nem, egy, nem egy determinisztikus rendszer. Olyan értelemben nem determinisztikus, hogy nem tudunk minden paramétert, és ugye nem következik egyik dologból a másik, hanem. A determinisztikus, azt magyar mondhatjuk, hogy megjósolható. Igen, tulajdonképpen ezt mondhatnák, bár igazából vigyázni kell, mert a káosz is az valahol, tehát azok is determinisztikus rendszerek, mert például az ingának a differenciál egyenlete az egy determinisztikus dolog. Nem akarok a részletekbe belemenni, mert tényleg hallgatókat veszítünk ilyenkor, úgy érzem. A determinisztikus szóval is hallgatókat veszítünk. Tehát próbálki nem ért. Abban a pillanatban... Mi József mert... Attila is leírta már egyik versébe. Jó, ja, akkor arra, rú, Tehát, nem ő, se ő sem veszített olvasókat. No, szóval igen. visszatérve ide, de, hogy mi az, ami meghatározható? Hát például az, hogy nagyjából milyen ütembe tudunk olajat kitermelni. Mert tudható, hogy mennyire van szüksége a gazdaságnak, tudható, hogy milyen mennyiségű és minőségű mezők vannak kitermelés alatt, Tudható, hogy körülbelül milyen ütemben fedezünk fel, ez megjósolható nagyjából. Mondjuk például az nem jósolható meg, hogy ki nyeri meg a lottót, de ha tudom, mennyi lottószervényt vett, elég nagy valószínűséggel meg lehet mondani, hogy KB fognak nyerni, vagy nem. Ugyanígy van az olajmezőkkel is, meg tudjuk mondani, hogy nagyjából az elkövetkező 20 évben milyen ütemben fedezünk majd fel, és mekkora olajmezőket. E, és azt is lehet tudni, hogy akármennyit is fejlődik a technika, a mezők kitermelésénél az energetikai korlátot nem lehet átlépni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor több energiát fektetünk az olaj kitermelésébe, mint amit maga az olaj ér, akkor az nem megtérülő folyamat. Tehát ez egy energetikai nullsaldó tulajdonképpen, ez alá nem megyünk. És ha ezt a határt meghúzom, akkor lehet tudni, hogy mi az a maximum, ami még az olajból hátra van. És azt is lehet tudni, hogy ez milyen ütemben fog bekövetkezni. Tehát lehet tudni, hogy mennyire férünk hozzá mezőköz, milyen szűk rajtuk a csap, ami egyébként most már elkezdett szűkülni, vagyis meg tudjuk mondani, hogy az elkövetkező mondjuk. 15 évben, hát olyan 5%-os pontosságon belül milyen lesz az olajkitermelés. És ez például azt mutatja, hogy az olajkitermelés 5 éve nem fokozódik, ez látható az adatokból, és mi, majdnem mindenki előrejelzése azt mondja most már, hogy dacár annak, hogy bevetjük az olajpalát, dacár annak, hogy mélytengeri fúrások vannak, egyre dráguló, egyre kisebb, netto energiahozamú olajhoz férünk hozzá, és ráadásul egyre szűkülő csapon keresztül, vagyis magyarul, nagyjából most. Sokan mondják, hogy az elkövetkező öt évben mások szerint már túlléptünk rajta, de az adatok azt mutatják, hogy valahol most lesz tényleg, vagy van, az a mennyiség, ami a legtöbb volt egy évben, és ettől több már nem lesz, hanem nagyon szép lassan először, aztán gyorsabban, később elkezd csökkenni. Tehát, ha az ember megnézni, hogy hogy néz ki a föld olaj kitermelése az időben, akkor egy ilyen domptetőt látna. Tehát így kell elképzelni: fölfut elér egy csúcsot, majd csökkenni kell, és valahol most lehetünk a teteje táján. Hogy egy picit előtte, vagy pont rajta, vagy egy picit utána, ez végül is részt kérdés, mert, ha belegondolunk, ezt az ipari társadalmat alapvetően ilyen foszilis alapú energiaordozók mozgatják például az olaj, és hát tartott mondjuk 50 évig kiépíteni. Ennyi már biztos nincs arra, hogy átálljunk valami másra, ráadásul ilyen nagy mennyiségben, ilyen jó energiatartalmú úgymond más forrás nincs is. Vagyis ez azt jelenti, hogy van egy dolog, amit nagyon biztosan meg lehet mondani, hogy a jövőben ennyi olaj nem fog rendelkezésre állni, mint most, és ugye egyelőre még főképp a szállításon keresztül ez a globalizált gazdaság nagyon olajfüggő. A Földgázra és a kőszénre ugyanezt a mesét el tudnám mondani némi időeltolással. Tehát földgázból még tudjuk növelni a termelést, kőszénből még tudjuk, de például a kőszénhez való visszatérés az nem jó ír mondjuk az éghajlatnak, ha mondjuk tényleg mi változtatjuk. Mert a szénnél van az, hogy a legtöbb széndioxid kibocsátás jut energia egyenértékre. Akkor döbbentem én magam meg, amikor az a Mexikó öbölbeli katasztrófa történt, és akkor vált nyilvánvalóvá mindenki számára, aki egyébként nem szakma belé, hogy milyen elképesztő helyekről termelik már ki az hogy hogy valóban mélytengeri körülmények között. Tehát e, már e, lehet látni, hogy már tényleg az utolsó helyeket is használják ki, iszonyatos ráfordítások mellett, meg egy ilyen olajforuló toronnak a, a, a létrehozása se semmi, ahhoz képest, amikor még a olaj olajmezőkön feltört az olaj, és el volt intézve, hogy hova jutottunk, és én is magam azon gondolkoztam el a konkrét eset kapcsán, hogy az ember már mindenhol utána megy az olajnak, már a, a tundrán, a, az északi sark, már mind a legvadabb helyekre, tehát ez is mutatja, hogy már egy ilyen hát kvázi ez, tehát utolsó helyeket is próbáljuk le szó szerint szivattyúzni, hogy fenntartsuk azt a helyzetet, ami most megy. És innen nézve, a másik oldalon nézve viszont nem látok semmiféle különbséget, azon kívül, hogy az olaj ára szép lassan, csöndesen kezd kúszogatni fölfelé, 300 forint fölött, van most már stabilan, de senki nem mondja, hogy ez miért van, mindig árfolyambingadalásokról beszélnek, meg, meg hogy az a olajholdónkénti ára nemzetközi piacon egy kicsit följebb ment, az a, a olajtősdén ilyeneket mondanak, e, és, hát, és a legnényegesebb, amit mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy a forgalom jottányival se csökken. Ugyanúgy nem tudok átmenni út egyik oldalra, a másikra, mindenhogy ennek előtte. Tehát nem látom azt a visszacsatolást, hogy, hogy utána menne a rendszer a lehetőségeknek. Nagyon nehéz utána menni, mert hiszen ahhoz, hogy én bemenjek a nagyáruházba, ami most már tökéletesen általánossá vált a nyugati világba, tehát megszűnt a magántermelés, ami jellemezte például a szocialista időszakban is, az tartotta életben a magyar mezőgazdaságot, hogy voltak háztályi gazdaságok. Tehát akkor az ember még tudott valamit a maszek világból megmenteni, de ma már ez is eltűnt. Tehát vidéken az emberek utolsó lendületükkel azon dolgoztak, hogy a gyerekeik a városba mehessenek. Ez megtörtént, a magyar vidék ezzel van ítélve. Tehát a vonatok jók, mert a vonatokból a kerteket látni, az autókból csak a ház elejét, és látszik, hogy a kertekben, nagyon sokszor nézem a vonatból, hogy mi van a kertekben. Hát, mutatóba imittam ott még paprika, de a legtöbb helyen már fű meg túlja meg ilyenek, és ez mutatja azt, hogy az emberek alapvetően hozzászoktak ahhoz, hogy a nagyáruházban van minden. Na de hát, ha a nagyáruházban van minden, akkor az világos, hogy oda valahonnan begördül egy kamionon keresztül, pláne ilyenkor télen. Tehát azért Spanyolországban. Jön például ugye a, a sátrak városa, Almeria, ahol Igen. a várostól, mit tudom én százszor nagyobb területen nyűsögnek a fóliasátrak. Hát ez végül is nem mezőgazdaságám, hanem élelmiszeripar, ugye? Igen. Fölül műanyag, alul műtrágya így termel a mai nyugati ember. Hát ez bizony egy olyan mesterséges kényelmet jelent, és abszolút nem a saját árán kezeljük a dolgot, amihez nagyon hamar hozzászoktunk, mert azért még nincs az olyan nagyon messze. Én a gyerekkoromból határozottan emlékszem, hogy a narancs az egy kuriózum volt, egyrészt másrészt is télen a világért nem lehetett paradicsomot kapni. Hát honnan lett volna Persze. télen paradicsom? Szóval, ugye, és hogyha, mit tudom én, itt bajba kerül a globalizált szállítórendszer, mert mondjuk például marhadrága drága az olaj, Egyébként van egy szint, amit nem bír el már a világgazdaság. Tehát én olvastam egy forgatókönyvet, amelyikben 500 dolláros olajról beszéltek, mert most 90 dollár körül van hordója, hát ez 500 dollár elképzelhetetlen. Ugye ez olyan, mintha valakinek azt mondanám, aki egy panelházban lakik, hogy na most akkor... Eddig fizetett 40 ezeret a fűtésért, de mondjuk 5 év múlva már 300 ezeret fog. Hát világos, hogy nem fog ő 300 ezeret fizetni, mert nincs az, az a pénz, olyankor ő föladja a panelt, vagy valami máson gondolkodik majd. Szóval ugyanígy a világgazdaságban se lehet akkor az energiaszámla, amit az 500 dolláros olajjelent. Tehát amikor, amikor már elég drágává válik, akkor könnyen előfordult, hogy nem lesz paradicsom. Pedig nagyon hozzászoktunk, hogy télen is van, meg hasonlók, és nem vagyunk itthon felkészülve erre. Pedig Mindenféle szempontból, akár csak ha az éghajlatvédelmet nézem, hogy divatos témához nyújjak, de az energiafüggőség csökkentését nézem, akkor az kevésbé divatos, de már terjedőbe lévő téma. Mindegyik szempontból jó lenne az, hogyha amit helyben meg lehet termelni, azt megtermelnénk, mert azt nem kéne szállítani. Hát különösen Magyarországon, amelyiknek kiváló adottságai vannak köztudomásúan az ilyen euh, megvédelgazdasági szempontból, és annál szomorúbb, hogy ilyen, ilyen mű, mű gyümölcsöket eszünk, és a pedig, amit mondjuk nyomokban használnak az emberek, mondjuk egy százalék a teljes fogyasztásnak körülbelül, ott meg lényegesen drágábban lehet mindezeket megkapni, de, hát, de a leglényegesebb az, hogy ez a... Én várostervező vagyok, tehát ilyen szemmel is nézem a dolgokat, hogy ezek a bevásárlóközpontok, központok, amelyeket kellődőképpen utálunk várostervezési szempontból is, de nem lehetett mit tenni, tehát hiába hívtuk fel a figyelmet még a maga idejében, még annak idején, 90-es évek elején, hogy ennek nem lesz jó vége. A város szempontjából sem kerülnek az a üzlete, körül a város központ, és így tovább de mondjuk a hatása nullával volt egyenlő, de van még egy olyan összetevője, hogy régebben ugye, először is hát teherautókon vagy hajókon, még régebben vasúton, tehát más eszközökön hozták be az árut a városba, és ott A környékről hozták be. Lehetőleg a környékről így van. Legfeljebb csak olyan különleges termékeket, mint az az exkluzív citrom, amit az citrompótó helyett használtak, ez a klasszikus vicce. Tehát ezeket kellett messzebbről hozni. De most meg ugye ezzel szemben mi folyik, hogy a városon kívülre visszük az autópálya mellé az árut, és az embereket hozzuk ki. Na most, sokszorosa az önleges energiá felhasználás és a, a könnyen hiszen e, e, mit tudom én, mennyit vásárol be egy ember, egy bevásárolok, mondom, ha nagyon bevásároltak akkor tíz kilónyi valamit hazavisz súlyban, miközben egy tonnát visz ennek az érdekében oda a kocsijával együtt, és lehet, hogy becsültem, ha ma, mai divatos telepjárókat feszik akkor kettőt. Tehát a, a, a, annak megfelelő fogyasztása, tehát katasztrófa forgatókönyv, ha belegondolunk, hogy a többszöröse a anyag és energia felhasználása, ha csak magát a vásárlást vesszük, és akkor nem beszéltünk a Spanyolországból, meg Dél-Amerikából, meg a fenet, a honnan idehozott áruknak az a idejutatásának a, a, az áráról. Tehát e, e, erre mondtam az elején előbb azt, hogy itt nem látom a, a visszacsatolást. A, olyan szempontból, hogy, hogy bármilyen szempontból re reagálnának a, a helyzetre, sőt, egyre több és több az igény. És, hát itt az is egy kérdés, hogy ki, kinek kellene visszacsatolnia? Hát ez jó kérdés valóban, ez a jó kérdés. Szeretetek, kinek kellene visszacsatolni? Kinek mikor, kellene reagálni ezekre? ezekre mikor idefele jöttem, és láttam egy ilyen terepjárót, és elgondolkoztam, hogy aki ezt a terepjáról, akkor most ez is nem egy terepen, de ez egy dolog, de viszont, hogy hogy gondolkozik? Hát neki van pénze, mert tudja venni a benzint. Ennyi. És a könnyen szennyezés... Hát más is szennyező környezet, tehát pont ő hagyja abba. Szóval Ezen a szinten. Na persze, nagyon nehéz elkezdeni azt, hogy ki legyen az, aki először vállalja azt, hogy ő akkor mostantól beleveszi az életébe az externális károkat, amiket ő csinál. Mert az valójában egyelőre nem köz elfogadott, hogy azzal, hogy én mit tudom, én vásárolok egy kínai fokhagymát, mert ilyen van, mondjuk ez elég nevetséges, de ilyen van, most el elérhető Magyarországon. Ezzel a magyar termelőt ugye megöljük egyrészt, már nem szó szerint, bár ugye voltak olyanok, akik ebbe szó szerint is belehaltak. A másik pedig az, hogy egy nagyon óriási környezeti terhet rakok a dologra, hát amíg az ideért Kínából annak elég magas energia számlája van. Szóval akár a kínai fokhagymát nézem, akár mást, vannak nagyon erőteljes külső költségek. És ezek nem csak olyan költségek, amik pénzzel mérhetők, hanem amik pénzzel nem sérülő ökológiai szolgáltatások. Például, ugye, hogy Kínában milyen környezeti terhet jelent mondjuk az, hogy onnan ide szállítják a fokhagymát. Most ne, ne ragadjunk le foghagymát, mert nem erő van szó, de ha egy milliárd ember csinálja ezt, azért az hát, már nagyon rossz. Azért Nyilván a fokhagyma látszol a kicsi dolog, de nem is olyan kicsi dolog, mert az, hogy ők ide tudják szállítani, ahhoz nekik borzasztólcson kell előállítani. Hogy borzasztólcson előállítsák, akkor valószínűleg nagyon hogy mondjam, hatékonynak kell lennie intenzívnek a, a termelésnek, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon erősen műtrágyáznak, gyomírtóznak. Tehát, mert természetes körülmények között azért nem terem semmiből sem olyan sok. Úgyhogy ez minden elemében tulajdonképpen egy káros rendszer, és a, a, az egésznek a végén az a kínai termelő sem mosolyoghat olyan vidámam, mert az ő élethelyzetetől nem fog gyökeresen megváltozni, ellenben aki ebben a láncban van, mint kereskedő vagy, vagy pénztőke, hogy mondjam, a tőkét adó fél valószínűleg ott csapódik le az egésznek a nyeressége. És, és valószínűleg egy nyugati, most úgy értem, most globálisan nézve nyugati, tehát amerikai vagy nyugat-európai multinál fog lecsapódni ennek, ha az igazi nyerességem. Nekem ez a kéne rövid kéne... elemzésem erről, én ezt így látom. Kinek kéne kezdeni akkor a... Na ez egy kérdés, hogy ezek után kinek kell kezdeni. Nem egy ez, ez nagyon nem egyszerű kérdés, mert ugye most mit beszélgetünk majd hát egy órát, és egyébként az embereket naponta éri több órányi olyan inger, amelyik viszont az irányba hat, hogy hát bizony legyen versenyképesebb, legyen jobb, mint a környezete, amihez hozzá kell járulnia úgy, hogy mit tudom én, befektet egy jobb autóba, vagy minőségi termékekbe, vagy és így tovább, bármire. Tehát sajnos a verseny, az ugye, akkor nyúljunk vissza a tanúhoz, fokozódik, ugye a nemzetközi helyzet az fokozódik, és ebből a mókuskerékből látszólag nincs kiszállás, azért mert Hát, hogy is fogalmazzak, ez nagyon-nagyon szépen meg van tervezve. Minden az irányba hat, hogy az ember többet fogyasszon, ezzel húzza a gazdaságot. Ehhez hozzájárul, hogy kitelepülnek a, az ipari üzemek a harmadik világban, mert baromi olcsó a munkaerő, ott állítanak elő már mindent, most már látszik, hogy a foghagymát is, szóval ez összességében így ebben a formában nagyon nehezen megállítható. Nagyon sokáig azt mondták, főleg a, a, a, a szabad elvű közgazdászok, akik azt mondták, hogy a verseny és a piac mindenek előtt, mert majd az beszabályozza. Ugye itt van ugye Adam Swisznek ez a piac láthatatlan keze, ami zárójel a válság óta úgy látszik annyira láthatatlan, hogy nincs. Az azt mondta ez a modell, hogy hát akkor majd aztán ez beszabályozza magát, tessék csak engedni, minél versenyképesebb legyen a dolog. Csak a versenyképességet közben mi vagyunk azok, akik elszenvedjük. A környezeti károkon keresztül, azon a csomó adalékanyagon keresztül, az élelmi, élelmiszer, hát szóval az többsége egyébként nagyon veszélyes anyag, rákkeltő meg mindenféle, allergén, e, aztán azon, azon keresztül, hogy valójában nem vagyunk boldogok, de ez már messze vezet, ez már egy bölcseleti kérdés, és nem alapvetően mondjuk a környezeti válsághoz közvetlenül kapcsolódik. Szóval visszatérve, hogy hol lehet visszacsatolást csinálni? Hát, ha van egy olyan meghanyatlás a világgazdaságban, mint amit 2008-ban többek között a magas olajár előidézett, most épp arról cikkeznek szakemberek, hogy megismétlődni látszik a dolog, megint lassan kúszik fölfele az olajár, és megint egy ilyen növekedés, illetve igény van a fogyasztás növekedésre, főleg Kína és India részéről. Tehát lehet, hogy megint egy 100 dollár fölötti olaj előtt állunk, hát attól függ. Ugye az arab országok az Ország, az OPEC az mindig ígéri, hogy neki még van fölös kapacitása, ennyi meg annyi, de ezek idegen szóval nem auditált adatok. Ezeket az adatokat ők mondják, mi meg hát ugye nem nagyon tudunk más tenni, elhisszük. Valójában valószínűleg nincs így, szóval ez csak a piac megnyugtatása lehet, de ha nem tudják teljesíteni az igényeket, mint hogy 2008-ban se tudták egyébként, valamennyit növeltek a termelésen, de annyit nem, hogy ne legyen belőle olajválság, ez haza tudja vágni a gazdaságot. Ez egy visszacsatolás lehet. Nem biztos, hogy jó az, hogy válságok csatolnak vissza, de például Magyarországon a 2009-es évben, ha én jól emlékszem, akkor az energiafogyasztás 10%-kal csökkent. Alapvetően nem a lakosság részéről, mert az emberek itt se fogyasztanak többet, mint amennyi muszáj nekik, legtöbb ember azért nem engedheti meg magának, de az ipar, megnézzük a GDP csökkenést, illetve az ipar volumenének a csökkenését, az pont ekkora szám. Tehát látszik, hogy az iparnak a térvesztése az, amelyik ennyi energia megtakarítást hozott úgy idézőjelbe az országnak. Ez furcsa, mert ez egy rossz visszacsatolás volt, hiszen senki nem akarta. Pláne nem azok, akik ebből munkanélküliek lettek, az országnak se tett jó, ha a gazdasági szempontot nézem és a mai modellt, és tulajdonképpen azoknak az iparvállalatoknak vagy cégeknek sem volt. jó. Összességében mégis fogyasztás csökken is keletkezett. Tehát ez lesz az a lehetőség visszacsatolásra, amit ez a business as usual modell megenged egyáltalán. Tehát megyünk neki a falnak, és hát ha neki megyünk, fájni fog. Tehát úgy nézem, hogy tudatosan nem lehet senkit arra rá, fogni rá, kényszeríteni, hogy uh, itt most legyen egy olyan, hogy akkor majd most uh, uh, fogyasztás csökkentsen. Ugye pont az a terapeutáros, akit, akit említettél, hogy ő aztán miért? Hát megvan a pénze, meg tudja venni, okay. akkor miért ne vehesse már meg? Self-churned world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up and knock speed. and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform, and book, burning, blood, letting every motor escalate, Automotive scinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down, Watching a crush, crush up. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom! You, symbiotic patriarch, slam button A nagyvárosi dilemmákra. Rányai Géza és Hetes és Zsolt közötti fizikus a vendégünk. És uh, lehet egyszerűen azt mondani, hogy a ez végül is alapvetően tekinthetjük egy ökológiai kérdésnek, de az gazdasági, ökológiai, ökonomia és ökonomia. És szociológiai probléma, amivel vagyunk, az, hogy ez a jelen világ ebben a formájában, már mármint már gazdasági formájában, ahogy most működtetjük a, a, az emberi társadalmat, az hát nagyon röviden szóval nem fenntartható. És a ti kutatásotok arra tér ki, más, tudom, minden más tudományágaknak a, a, a, a tudományos eszközeit megvizsgálva, hogy egyfajta hát, bizonyosságot, vagy igazolást, vagy vagy ö, ö, mit, mit, mit, mit lehessen. Tehát, hogy ez ne csak egy hit legyen, ne csak egy érzés legyen, hanem emögött legyen valami, ami, ami tényszerű, de mégis a jövőre vonatkozik. Igazából akkor azt kell mondanom, hogy valószínűséget. Hozzárendelhetünk eseményekhez valószínűséget. Ugye vannak elfogadott és ellenfogadott kockázatok a társadalomban. Ugye elengedjük a gyereket reggel az iskolába, akkor mondjuk ha az úttesthez érsz, akkor nézzél körül, de mondjuk jobbra és balra. De, illetve egészen pontosan, ha Magyarországot nézem, akkor ez balra és jobbra, de azt nem mondjuk, hogy és nézzél föl, mert hát, ha a fejedre esik egy repülő, pedig tulajdonképpen már erre is volt példa, szóval csak ennek olyan pici a kockázata, hogy nem gondolunk bele. Tehát vannak a mi modelljeink mögött is különféle valószínűségek. Na most egyet teljesen valószínűtlennek tartok, hogy ez a rendszer még 50 évig el fog működni. Ez, na, ennek nem nagyon sok valószínűséget adnék. A, az olajmodellek tekintetében, amiről az előbb beszéltünk, hozzáférhető, tehát nem titkos, hogy melyik cég milyen beruházást indít a jövőben mekkora kitermelési kapacitással. Tudjuk, hogy a már meglévő mezőknek hát azon vitatkoznak ö, kutatók, hogy fél vagy 6,5 százalék az éves űrülési rátája. Tehát ha nem lennének új mezők, amiket munkába állítanak évről évre, akkor csak ezekből a mezőkből átlagosan évente vagy fél, vagy 6,5 százalékkal kevesebb olaj jönne. Tehát ez az őrülés. 2015-20 év alatt őrül ki magyarul a Hát műző. igazából ezek egymásra rakódnak, és ez innentől egy exponenciális, de ez most nem annyira fontos, uh -huh. de valóban tehát így meg lehetne becsülni. De nem is hogy években és évtizedekben kell gondolkodni. Hát évszázadokban semmi. Így, így van. van, és a, az új mezők <gül> adatbázisa hozzáférhető. Most lehet még azt mondani, hogy na jó, majd Irakban még mondjuk bit tudom, lesz valami fellendülés. Az oroszok az, észak, az Északi-Jeges-tengeren még felfedezhetnek olajmezőket, ugyanúgy itt ott ami egy mi egymás még valamit hozzájárulhat ehhez, és itt alapvetően van egy viszonylag szűk hely, amelyikben a valószínűségek 90%-a található. És ez a szűk hely, ez körülbelül a következőt jelenti. Vagy 5-10 év múlva kezd el viszonylag meredeken esni az olajkitermelés, vagy holnap. Hmm. Ebben a kettő intervallumban van nagyjából a valószínűségek 90%-a. És ezt most már nem nagyon vitatják ám, tehát lehet azt mondani, hogy de hát ez az illető, aki beszél a rádióban, nem tájékozott. Egyre inkább, a 2000-es évek elején, pláne a 90-es években kuriózumnak számítottak az ilyen mondatok Be egy, egy nyugdíjas olajgeológus mondott ilyet, aki aztán hát, ki tudott hozni adatokat a cégtől. A cégek vehementen száfolták az olajtermelő országok szinte a mai napig. És vannak hivatalosan erre épülő intézmények, akiknek úgy tűnik, hogy intézményesen félrevezetik a világot, főképp amerikai lobbi érdekből. Erről a Nemzetközi Energiaügynökségnél egy nyugalmazott illető beszélt is, mert már neki nem volt kötelező ugye, a céghez lojálisnak lenni. Tehát, Arról van szó, hogy azóta, csak amióta én ezt figyelemmel kísérem, ez öt év, ez nem hosszú idő, ebben az öt évben minden egyes előrejelzés csökkent, a jövőre vonatkozó a legoptimistábbak is csökkentették az előrejelzéseik volumenét. A kitermelhető készletek nagysága egyre közelít ahhoz, amit mi évek óta mondunk, és amerikai kollégáink évtizedek óta mondanak, tehát a vészforgatókönyves kollégákra gondolok, illetve egyre inkább egyre több helyen beismerik, hogy nem lehet a végtelenségig fokozni a kitermelést, hanem valószínűleg tényleg az ezt a fúpos görbét fogja egy darabig követni, és nagyon valószínű, hogy a világ a küszöbén áll ennek a folyamatnak. És hát Igazából majd akkor fogunk bőven ráébredni erre a dologra, amikor már majd mindenki beismeri, csak az már kb. a késő állapot. Ugye itt most főleg a Gábornak, mondom, mind a kettőnknek a, úgymond, a mitológiájának része ez a titanik történet. Egyszer ott is elmondták, hogy most már ne a svéd asztallal foglalkozzanak, mert el fog süllyedni a hajó, de a hajón nem volt elég mentőcsónak, és ezt a gyárba lehetett volna rátenni, a tengeren már nem tudták megoldani. Mi is, ha annyira belemegyünk ebbe a válságba, hogy hagyjuk a jelenlegi modellt futni ameddig csak lehet, akkor a terveink egy idő után dugába fognak dőlni, megint maradva ennél a hasonlatnál. A Titaniknak volt egy utazási terve, egy menetrendje, hogy mikor érkezik New Yorkba. És dacára annak, hogy ők ezt szerették volna tartani, miután a jéghegyel ugye volt az a találkozó, ezt semmi esetre nem lehetett tartani. Tehát mi is valahol itt tartunk, hogy van egy pont, ha addig erőltetjük ezt a folyamatot, utána semmi esetre nem tudjuk tartani a jelenlegi forgatókönyvet, sőt, még azt sem, amit szintén szerettek volna valószínűleg ezen a hajón, hogy legalább addig a felszínen maradjon, amíg a Kárpátia megérkezik. Nem siker. Tessen. Tehát, hogyha itt is mi, különféle dolgokat mi, a mi az nem rajtam és rajtatok, hanem úgy a világon értendő. Ha mi rosszul csináljuk a dolgainkat, akkor nem fog megérkezni a mentőhajó sem, és a hajón nincs elég mentőcsónak. És még a... Van egy további a itani történette, hogy az első fél órában senki nem tudta, hogy, hogy mi történt valójában. A... A, a szénlapátoló munkásokon kívül, az égvilágon, még a kapitán sem tudta, hogy, hogy valahol mi történt, utasokon nem is beszélve, akik békét nem tudták, csak azt látták, hogy látta a gépezet, és ez idegesített mindenkit, hogy leállt a gépezet, senki nem tudta, miért állt le. Tehát egy is nagyon Jelképes dolog, hogy, hogy minthogyha ilyen stúzós politika lenne, hogy nem akarjuk észrevenni, hogy, hogy valóban egy hegyek között rohanunk, az a sötét éjszakában megállíthatatlanul, és a, olyan hatalmas tehetetlen tömeg amit hiába, mint az eredeti történetben, és ugye rükvezbe kapcsolták a képeket, és a nem baj? tudták megállítani. Nekem ezzel a, Annyiból nem értek csak egyet ezzel a hasonlattal, hogy rosszabb a helyzet, mint a titaniknál, mert a titanik valóban a sötét éjszakában ö, rohant előre, nem volt még radar, és ö, nem is nagyon figyelték a dolgokat, ellenben ma nem lehet azt mondani, hogy ne lenne elég információ arra a világban, hogy hol vannak ezek a jéghegyek, és milyen veszélyek vannak. Van, de és mégis szellemi értelemben mondom, amit Még mondok, el. hogy szellemi értelem, mégis csak a sötét éjszakában rohanunk előre, Független attól, hogy ezek az információk rendelkezésünkre rának, mind az eredeti történetben is rendelkezésre álltak a jégjelentésekben. Pontosan ezt akartam mondani, hogy még ez a párhuzam is megvan. Tehát nagyon sok hajó jelentette a titaniknak, hogy a haladási útvonalán úszó jég van, jég, jéghegye, és éppen ezért csökkentse a sebességét, de ezt nem tették meg azért, mert ugye a hajó rekordot akart fölállítani. Tehát, mi annyiban előbbre vagyunk, mint a titanik, hogy mi még azt is látjuk, hogy hol vannak a jéghegyek. Igen, mert ez a, mert a tudománynak Igen. egy jelentős része ezzel foglalkozik. Tehát az a, az a e, római klubbi e, kutatás, ami aztán e, ma minden egyetemen folyik hat, hasonló kutatás, ezzel is egy e, adattal bizonyítja, hogy hol vannak ezek a jéghegyek, nem csak az olajválság esetében, hanem az Amazonas, a golfáramlat, a lékkör, a széntüzelés, a ízés, akkor még a szociológiai kérdések nem is beszéltünk, ami egy, egy külön kategória, és uh, én úgy gondolom, legalább olyan uh, súlyos és fontos mondjuk uh, ilyen robbanó elegyet képez, mint az összes többi probléma. Sokkal beszéltünk az olajról, de... Tehát ez, ez egy olyan vakság, ami, amire én, én hadd mondjam most azt, mielőtt még te mondasz remélem még következtetéseket, csak az én meglátásom az, hogy itt, a, itt egy szándékos vakságról van szó, tehát magyarul a, amikor valaki valamit annyira akar, hogy nem akarja észrevenni a, a valóságot. Meg... Tehát, meg más érdekek beleszólnak, tehát ugye a rt történet szerint is ugye elvileg a kapitány a hajónak, az uh -huh. első számú ember élet és halálúra mindentől határoz meg. De volt egy ember a kiparan kapitálnak. Hát igen, tehát ugye, ugye velük utazott igen. a White Star Line társaságnak az elnöke a brószín, és akkor igen. ő bizony utasította, hogy. Igen. Hagyja, igen. hagyja figyelmen kívül a jégjelentéseket. Na most Na nekünk most is, ő volt az, aki szándékosan vakember volt. Igen, nekünk igen. is vannak tudósaink, ami igen. most értendő azon, hogy van egy táviró szoba és van egy árbockosár, honnan érkeznek a jelentések igen. a jéghegyekről. Most már azt kell, hogy mondjam, nem csak a szobából kapjuk a jelentéseket, hogy kiszámolták tudósok, hogy ha ez így megy tovább akkor összeomlik, hanem már látják az árbóckosárból is, hogy baj van, és ennek ellenére még mindig ott áll valaki, aki azt mondja, hogy előre, csak előre. Tehát nem változtatunk ezen a business as usual modellen egyébként. Azért is örülök különösen annak, hogy itt a Gábor az egyik műsorvezető, mert Tehát azt hiszem ezt a, ezt a Titanic hasonlatot talán ő mélyítette el a legjobban itt körünkben, és ez itt tényleg nagyon jó, de mindettől függetlenül az a számtalan, Beidegződés, visszacsatolás, szokásrendszer, ami a társadalmunkat jellemzi, mind, mind az irányba hat, hogy menjünk csak neki. Tehát nagyon nehéz ezeket a visszacsatolásokat megszüntetni. Épp ezért mondtam az előbb, hogy az egyetlen lehetőség, ha ezt a modellt követjük, a találkozás a fallal, ami fájni fog, és az majd átrendezi a helyzetet. De az nem ugyanaz, mintha én készülhetem volna erre a jelenségre. Na most mondhatják, hallgatók közül többen, hogy jó, hát most beszéltünk az olajról, de hát ott van a szén, ott van a gáz, ott van a, a atomerőmű. Eltem most alpokkal is lehet közlekedni. És majd szépen át fogunk állni, meg ott vannak ezek a szélkerekek, és meg milyen jó lesz, és meg lesz minden ott van. Hát én ennek örülnék, ha így lenne, de vannak olyan kutatóintézetek, amik kimondottan arra szánják az idejüket, hogy jelentéseket készítsenek csak a megújuló energiák jelenlegi rendszerbe beilleszthetőségéről. Nem fog működni. Tehát nehogy azt higgyük, hogy van az olajválság, tehát ez az olajhozam csúcsnak nevezett jelenség, amiről az előbb beszélt, ami nincs egy határ, ami, vagy van határa, mint túl nem növelhető, és utána csökken. Ez nem egy elszigetelt jelenség, ez a betegség egyik tünete. Itt valójában egy olyan rendszer szintű válsággal állunk szembe, amit maga a folytonos növekedés és a természettel való állandó rivalizálás és szembenállás okozott. Ennek egy tünete az éghajlatváltozás, másik az ökológiai válság, a harmadik a, a, a, az energiaválság és így tovább. Lehetne fokozni. Tehát most igazából az a kérdés, hogy kilökték az embert a tizedikről, majd össze összetört, szívinfarktusa is van, a tüdeje mindjárt összeomlik, már átszulta a bordája, melyikkel foglalkozzunk először? Nagyon nehéz kérdés. Itt az ok valójában az, hogy kilökték az emeletről, nem pedig az, hogy nagy sebességgel találkozott a járdával, hanem mert kilökték az emeletről. Tehát, amíg nem látjuk be, hogy a folytonos növekedés nem tartható fenn. Egy véges rendszerben nincs folytonos növekedés, és ezt a modellt azonnal el kell vetnünk, mert meggyilkol bennünket, addig kár az egyes részletekkel bíbelődni. Egyébként lehet, éppenséggel lehet. Tehát aki arra gondol, most csak egy példa, számtalan tudnék mondani, és jó lehetelne vele az idő, nem is akarok, mindenre van ilyen, hogy beszéljünk akkor a szélturbinákról. Beállítanak a rendszerbe egy szélturbinát mondjuk ne egyet állítsanak, beállítsanak százat. Ha csúcs teljesítménnyel üzemelnek, ez egy ilyen átlagos szélturbinát tudbinát ez 100 megawatt villamos kapacitás. Összehasonlításul ilyen januári estéken, amikor csúcsfogyasztás van, ilyen januári délutánokon, akkor olyan 5400 megawattot fogyaszt az ország egy-egy pillanatban, tehát akkor a teljesít kell az erőművi oldalon. Ehhez képest a 100 megawatt pici. Mégis, ha fúj a szél, mondjuk és minden a csúcsra jár, akkor az 100 megawattot tesz be a rendszerbe. De mértek már olyat, hogy 10 másodpercen belül megváltozott a sebesség 90%-kal, vagyis ezek kiesnek akkor a rendszerből. Na most hirtelen eltűnik 100 megawatt, pont amikor a legnagyobb szükség van rá, ez nem jó, tehát ez szabályozhatatlan. És akkor mondta erre valaki, valaki hát szóval sok ilyen megoldási javaslat született, akkor töltsünk vele elektromos autókat. Hát, hogyha az ország villamos rendszerében jelentős szerepet akarok ezeknek szánni, akkor sokkal több elektromos autó kellene, mint amennyi most van. Kérdés, tudunk egy gyártani ennyi elektromos autót? Kérdést tudunk. hogy töltöm azt, amikor valahol van egy Erőművi telep mondjuk, nem tudom én, Észak-Magyarországon, most mindegy, mondtam hogy ezért én meg délen vagyok, és akkor kiszól nekem, hogy mosdjuk be a konnektorba. Szabályozási kérdéseket igen. is fölvett, nagyon komoly szabályozási kérdéseket. Mert nem tud tölteni, akkor, amikor nem forog. A teszem azt, hogy meg kérdé. lehet tenni azt, hogy mit tudom én, dupla akkumulátorok vannak, és akkor ami a kocsiban van, azt nem töltöm, és egyébként a másikat pedig töltik a minek, ha éppen töltik. Na de, ha az ország áramát mondjuk ilyen széllel akarom megoldani, és ki akarom egyensúlyozni ilyen töltéssel, akkor például ezt Nagy-Britániára kiszámolták, hát 20-ször több autóra lenne szükség villamos autóból, mint amennyi benzines most futkoz az utakon, tehát azért érthető, hogy ez nem megy. Vannak jó példák, például Dániát állítják elég példaként, ahol a villany 46% a szélből van. De azt senki nem mondja el, hogy azért tudja ezt Dánia megcsinálni, mert amikor fúj a szél, és van áram, akkor azt átküldik Norvégiába, és ott szivattyús tározós erőművekkel tartják, ami kell, és akkor majd utána visszaadják Dániának. Hogyha nincs ilyen szomszédunk, már pedig, ha nekünk éppen van, de nincs mindenkinek ilyen szomszédja, ahol ezt meg lehet csinálni, meg azért nem egy hét megépíteni egy tározós erőművet, hát akkor ez nem egy járható út. Tehát mindennek van egy hátulütője. A jelenlegi rendszer alapvetően foszilisokra épül. A foszilisok jól szabályozható energiaforrás, és ebbe egy játéként bele lehet rakni ezt a napelemes szélturbint. Történetet, de az, hogy a napelem szélturbina, stb. adja ennek a zömét, és egy kicsi még van a ami marad az nem megy. Ez a rendszer nem tud úgy működni. Egyszerűen összeomlik. Irányítás és egyéb problémák mm -hmm. miatt. Tehát, persze szokták mondani, akkor majd lesznek atomerőművek. Hát ez abba is érdemes belegondolni, hogy azok meg uránnal mennek, és ugye a Föld nem egy urángolyó, mint ahogy nem egy olaj töltött ilyen bombon. Úgyhogy sajnos abból sincs elegendő. És akkor menetrendszerűen jön a következő hogy na jó, jó, akkor majd jönnek a negyedik generációs atomerőművek, amik szaporítják az üzemanyagot. Ez valójában csak azt jelenti, hogy a jelenleg nem használható 2,38-as izotópot is fogják használni. Hát jelentem, az elmúlt 40 évben egyetlen reaktorban se sikerült valójában szaporítani olyan mértékben az üzemanyagot, hogy az ipari hasznosításra vagy kereskedelmi hasznosításra alkalmas legyen. A, az egyik működő kísérlet az a shippingport reaktor volt, ahol 500 kg anyagból lett 501 10 év alatt. Tehát azért én szeretném a masszív bizonyítékokat látni, hogy erre át lehet állni. Mm -hmm. És ha villanyt ebből akarunk csinálni, mert mondjuk fogy a gáz, meg fogy a szén, mert egyébként ezek ugyanúgy elfognak fogyni, mint az olaj, ez is determinisztikus, csak itt nagyobb a bizonytalanság, mert nincsenek olyan precízen fölmérve még a készletek, de akkor a bizonytalanság nincs, hogy 2200-ban még szénnel tüzelő erőműveink legyenek, ez azért itt is elég valószínű. Szóval, ha ki akarom váltani a villanyáramból a fosszilis részarányt, akkor nyugodtan fel kell arra készülni, hogy két hetente három atomerőművet kell építeni a Földön. Ez nem megy. Tehát itt megint korlátok vannak. Nekem uh -huh. egy közbeütő kérdésem volna, ami egy, egy nem akarom elterelni, de egy talán egy-két percet rá lehetne szállni, hogyha a gázt, az olajat, hát szenet is, de főleg ezt a kettőt, ha, ha teljes mértékig kiszedik a Földből, akkor ez nem okoz -e olyan fajta hát, tektonikus változásokat? Nem? nem? Nem. Tehát ezek nem akkora méretűek, hogy ez okozzon. Igen. Ezt nem fognak hát A emiatt... földméretéhez képest. Nem, ez a földméretéhez képest jelentéktelen. Sokkal nagyobb a... De a, a... kéregnek a mozgásaiban. Nem. Nem. A, a alapvetően... környéhez a veszélyes. Igen. Inkább. Mert ugye okay. arról van szó, hogy a, a, a, a kö, földnek a forgásában nagyon durva módon avatkozunk mm. bele. Mert itt több évmilliók alatt szénült, illetve foszilissá vált, tulajdonképpen valamikori ö, szerves anyagról beszélünk, és ezt most mi a keletkezési skálához képest, hát azt lehet mondani, hogy milliómod idő alatt lökjük vissza a légkörbe, tehát a, a szénkörforgásban rendkívül durva módon avatkozunk be. És nem biztos, hogy ezt a rendszer, amelyik egyébként tele van finom szabályozókkal, csak azok a szabályozók sokkal lassabbak, nem biztos, hogy elbírja. Akkor térjünk vissza arra, hogy... Elmondtál egy forgatókönyvet, ami, ami hát eléggé reálisnak tűnő. Vannak-e más forgatókönyvek? Igen, vannak olyan forgatókönyvek, amelyekben a technológiai újítások, illetve a társadalom tudatosságának a növelése, a gazdaság zöldítése, vagy újabban most már kékítése, arról lehet, hogy beszélünk, majd még szerepel. Ezekben, ezek a folyamatok adnak időt arra, hogy átrendezzük magunkat, de az összeomlás nem kerülhető el. Legalábbis ez volt a római klub egyik nagyon fontos megállapítása, hogy csak abban a rendszerben lehetséges megállt parancsolni ennek a dolognak, ahol megáll a fogyasztás növekedése. Minden egyéb rendszerben előbb-utóbb bármilyen erőfeszítés is tegyen a világ, az összeomlás bekövetkezik, legfeljebb néhány évvel vagy egy évtizedtel később. Itt van egy alapvető dolog, hogy ez faktum szinte akár közgazdaságok, a politikai téren veszük a dolgokat, hogy növekedni kell. És hogyha a növekedést akársad csökken, vagy ne Isten megáll, és nulla, már akkor... A, a bérszalagokat kongatják, hogy itt, itt a világ vége és óriási válság, mert most nem növekedtünk tovább, és hogy a, az állam kiadásokat abból lehet fe, fedezni, hogyha növekszik a gazdaság, és ezeket halljuk naponta, mint valami axiomát tényleg. Hát ez egy elég Na nagy most, baj, ő, hogy ez így van. Mit tud tenni például egy politikus, akinek fenntartható növekedési a fejlődési minisztériumnak a vezetője például. Nagyon kevesen, nagyon keveset, kérdezzen. mert ahogy a Gyula Iván mondja, nem csak az egyének, és nem csak a gazdaság szereplői, hanem most már az államok is bele vannak kényszerítve abban a játékba ami az adósságcsapda. Az adósságcsapda alapvetően a kamatozó pénzrendszeren keresztül megkívánja azt, hogy legyen gazdasági növekedés, mert valamiből a kamatot fizetni kell. És ezáltal mind a gazdaság szereplői, mind a most már egyre inkább eladósodott polgárok, civilek ugyanúgy az államok is abban érdekeltek, hogy holnap több legyen, mint ma volt, mert különben nem megy. Különben ez az egész szerkezet megbuki, tehát beletereltük magunkat egy zsákutcába. Na most ennek milyen ára van? Óriási. Egyetlen dolgot csak. A világban előrejelzése szerint a kínai gazdaság az elkövetkező három évben, és ez kb. még reális, ekkor még nem lesz annyira szűk a keresztmetszete az energiának, hogy ez ne lehessen, 9,6 százalékkal, tehát durván 10 kal fog nőni évente. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, ha ezt 7 évig csinálja a kínai gazdaság, 7 év múlva kétszer lesz, mint most, 14 év múlva négyszer ekkora, és így tovább, és hogyha ezt a folyamatot hagyom 70 évig, akkor 10-szer ekkora lesz, mint most, az azt jelenti, hogy két kínai gazdaság lesz, ami hát teljességgel lehetetlen. Szóval nem mennek ezek a végtelenségig. De erre példa mondjuk a... a a Szent József fillér, ugye a Szent József berakod volna egy fillérnek megfelelő összeget egy római bankba akkor és azóta folyamatosan gyűjtögetné a kamatait, akkor nem is tudom én hány a földel megegyező aranygólyója lenne most éppen. Tehát teljesen világos, hogy ebben a folyton növekvő rendszerben állandóan vannak ö, megállási pontok, amikor az egész ugye lenullázódik azért, mert nem lehet a növekedést így, így folytatni. Egyáltalán nem. Hát akkor megint csak veszettélünk arra a kérdést, hogy hol van a, az a pont, ahol mégiscsak megfogható a dolog, kinek kellene elsőként, vagy az elsők között beavatkoznia, hát elég rossz tapasztalataink vannak, mert ezek nem tűköző találkozók, ezek egyre másra létrejönnek, különböző helyszíneken, és, és azt tapasztaljuk, hogy semmi érdemi előreépítés, semmi érdemi megegyezés nincs, viták vannak, veszekedések vannak, és a, a szennyedési kvótákat adják, veszik, és a, a szemléletet mutatja egyébként, ami teljesen elképesztő, hogy nem arról van szó, hogy most csökkentjük a szennyezést, hanem ez egy újabb piaci lehetőség, amiből megint csak profitom tud keletkezni. Tehát mm. ö, nem, nem é, tudom, hogy hogy hol, ö, kihez, kihez kéne most ezt a adást például adresszálni, hogy így mondjam. Én nagyon örülnék neki, hogyha az országunk döntéshozói végig hallgatnák. A dacára annak, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy nekik megvannak a megfelelő információik. De egy olyan kényszerpályán, amit mi is járunk, mondjuk egy ekkora adóssággal a hátunk mögött, nem nagyon van ebből mód kitörni. Ugyanúgy, ugye, meg kell tudni találni, és ez nagyon nehéz. Rendszer szempontból is nagyon nehéz, hogy milyen intézkedésnek milyen hatása lesz később, és nekik van egy olyan nyug is, hogy hát őket esetleg újra választják-e, vagy sem, hogyha a döntéshozókat nézem. A lakosság. Ugye a polgárok számára van egy még sokkal rosszabb dolog. Hát nekik végképp nehéz eldönteni, hogy most kinek van igaza. Ennek az űrgének, aki itt beszélt egy órán keresztül arról, hogy baj van, vagy azoknak, akik készítik a reklámokat, és azt sugalják, hogy dehogy van baj, sőt. És ő azt többször kapja, mint engem, már bocsánat. Nem, most én nem azt mondom, hogy folyjak én a csapból, mert az marhaság lenne, hanem egyszerűen azt, hogy nincsenek meg. Nagyon-nagyon sokszor nincsenek meg azok a hiteles források, amik alapján az emberek meg tudnának hozni egy nagyon felelős döntést. Egyre kevésbé vannak meg. És olyan dolgokba kényszerültünk bele, amikről ha mindent tudnánk, akkor visítva menekülnénk ebből a világból. Csak egy dolog. Na múltkor egy neves áruházban, egy nagy áruházban végig jártam az egész szalámi pultot, és kerestem egyetlen egy szalámit, Egyetlen egy hústerméket, amelyikben nincsen az E249-50-51 tartósítókból valamelyik, ez nátriumnitrit. Nincs ilyen. Nem lehet ilyet kapni a piacon. Nincs. Tehát abban a nagyáruházban, ahol elég széles a választék, egyet nem találtam. És tudva lévő, tehát ez nem kérdés, hanem tudományosan bebizonyított tény, hogy ez a cucc hosszú távon rákkeltő. Tehát ez az ára annak, hogy pirosnak látszon az a hús termék. Ez az ára annak, hogy ne három vagy négy napig tudjam otthon eltartani, hanem mit tudom én két hétig. Hát ez egy nagyon nagy ár ezért, és ezt nagyon kevesen tudják. Egyre többen persze, de akkor is nagyon kevesen. Vagyis fölépítettünk egy rendszert, amelyik látszólag minket szolgál, de valójában saját magát szolgálja. Minket semmiképp. Tehát úgy tűnik, mintha értünk lenne, de nem értünk van. És ez csak egy dolog az ízfokozókkal, meg a tartósítókkal kapcsolatban. Nagyon sok minden más is van itt. Hát én nem hiszem, hogy én boldogabb vagyok, mint a nagyapám, aki alapvetően lovon járt. Egyébként ő tényleg lovon járt, meg jó hát itt szolgált katonaként Budapesten is, tehát ő villamossal is, meg ilyenek, de lovon járt, és életében nem volt autója. Tehát nem hiszem, hogy én boldogabb vagyok, mint a nagyapám. Jó, persze nekem sincs autóm, de szóval most csak úgy mondom, vagy, vagy ez a marok telefon dolog, vagy bármi. És manapság az életünk része, olyan gyönyörűen hozzászoktatnak bennünket ezekhez a dolgokhoz, észre se vesszük. Most én félreértés ne essék. Uh, sokan szokták mondani, hogy én technika ellenes vagyok. Tehát nem vagyok technika ellenes, csak azt látni kell, hogy a technika nem fogja ezeket a problémákat megoldani, mert a probléma sokkal mélyebb szinten keletkezett. Ott, hogy ugye a gyulaivához nyúljak, szétvertük azokat a közösségi rendszereket, amelyek a lokális környezetükért a felelősséget tudták vállalni. Hát régen egy falu közösség tudta, hogy nem írthatom ki az erdőt, mert jön az eső és elviszi a falut az árvíz, mert lezudul a domboldalból. Manapság ez alapvetően nem érdekel senkit, sőt a nagyvállalat nem ott vágja az erdőt, ahol a vállalat igazgató hanem valahol Brazíliában például, meg ilyenek vannak. Szóval a, a Kölcsönös függések és, és ö, egymásra utaltságok rendszere alapvetően megszűnt. Mert nem az van, hogy hát szólok, mit tudom én valakinek, és akkor eljön nekem részesbe aratni, hanem arról van az, hogy a kombány learatja a búzát, és alapvetően én pénzért megveszem a kenyeret. Most már a gazdák sem magukat látják el nagyon régóta legalább 30-40 éve vagy több, hanem alapvetően beledolgoznak a pénzgazdaságba, és pénzért veszik a terméket, és közben a kenyérből valami ízfokozókkal fölfújt, én nem tudom micsoda lett. Én nekem most volt szerencsém nem olyan régen ö, rendszeresített faluból származó péktől sütött kenyered venni nap, mint nap, hát összehasonlíthatatlan, tehát nem lehet összehasonlítani. És ez csak egy dolog. Rengeteg ilyen van. Tehát, ha valakinek esetleg kételjei vannak azzal kapcsolatban, amit én mondok, csak ezekben a jelenségekben gondoljon bele, és felejtsen egy pillanatra az olajat. Tehát ez az állítólag minket szolgáló, egyre bővülő rendszer valójában minket is meggyilkol. Hosszú távon mindenképp. Na, talán a emelkedő a forgatókönyveket, hogy ö, ezekre kicsit vissza visszatudnánk térni, hogy milyen lehetőségeket ö, hát a csoport mondhat, hogy szintek baráti alapon dolgoztak együtt, hogy mikkel jutottatok. Az a lehetőség valószínűleg már elmúlt, amit egyébként a római klub jelentése is megfogalmazott, hogy ezeket még a bekövetkeztük előtt, tehát például az olajcsúcs előtt észreveszünk, hogy itt majd az olajjal baj lesz, és elkezdünk alternatív forrásokon dolgozni. Észreveszük, hogy a természettel, ha állandó összetűzésben állunk, akkor annak mi is meg a levét. Észrevesszük, hogy ez az állítólag értünk működő egyre növekvő gazdaság valójában kiszív körülöttünk minden mozgás teret, és így tovább, akkor van lehetőség egy olyan fenntartható pályára állni, Átállni, amelyik a föld ökológiai kapacitását, tehát az eltartó képességét figyelembe vevő ö, társadalmi és gazdasági modellt eredményez. Na most ennek egyre kisebb az esélye. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag most már ez, ez a hajó elment. A következő az, az hogy különféle kisebb-nagyobb tragédiák ö, következtében, akár gondolok a természet által ránk mért csapásokra, amik ugye egy része az éghajlatváltozás változás miatt van, itt nyitok egy zárójelet. Nem Arról van szó, hogy a Föld fölmelegszik alapvetően, és ez a probléma, hanem arról, hogy van egy lassabban melegedő rendszer, ugye a tengerek, és van egy gyorsabban a légkör. A kettő között nő a hőmérséklet különbség, ez egyre e, energiadúsabb jelenségeket produkál. Nagyobb hurrikánok, viharok, ilyesmi, és ezeknek a szaporodását érdekes, először nem is a, a klímakutatók vették észre, hanem akiknek ez hivatásuk a biztosítótársaságok. Most már ilyenekre nem is nagyon ököltek meg biztosítást. Szóval, zárójel bezárva ez a baj. Tehát a második modell azt mondja, hogy lesz egyre több ilyen Különféle jelenség. Aztán hiányok a gazdaságban, mert ugye nyilván egy idő után nem tudunk mindent mindennel pótolni, egyszerűen lehetetlen. És az elektromos autókhoz egy ilyen kicsatolás. Ott van egy dolog, hogy ritka fémekre van szükség, például az akkumulátorokhoz vagy az elektronikához. A szeméttelepeken ott pihen egy csomó belőlük, egyelőre nem hasznosítjuk újra, de a földbányája ebből a szempontból kimerülőben van. Ezt nem én mondom, ez a New Scientist 2008-as cikke, amelyik ezt először vizsgálta, és azóta egyre több jele van neki. Például a tavai év végének egy nagy híre, hogy Kína korlátozza a ritka fémek kivitelét, mert rájött, hogy neki is kell. Tehát itt nem, mit tudom én, ö, apró gazdasági összetűzésről van szó, hanem egy jelenségről. Na, visszatérve ide. Tehát, hogy a természeti jelenségek ö, is arra utalnak majd aztán a gazdaságban, a hiányok, és az emberek életében az egyre növekvő energiaszámla például, és az egyre bonyolultabbá váló életkörülmények arra utalnak, hogy baj van, és ebből egy lassú átmenet lesz egy fenntarthatóbb világban. Ez a forgatókönyv még elképzelhető, de ehhez már most nagyon gyorsan, majd nem azt mondom, kapkodva kéne cselekedni. És a harmadik az, hogy találkozunk a fallal, mert erőltetjük ezt a business-es usual Tehát nagy vonalakban ez a három van. Most például az olajterén ugye elmondtam az előbb, hogy a valószínűségek 90% -a abban szór, hogy a kitermelés 10 éven belül kezd el csökkenni, vagy ezen az év, ebben az évben. Tehát itt van a 90%-a. Földgáz esetében a részletekben megyünk, azt tudom mondani, hogy attól függően, hogy mennyire megtérülő technológiailag a gázpalák kitermelése. 20 vagy 40 éven belül várható a kitermelési csúcs, de mindeközben a kitermelt földgáz egy része már olajat fog helyettesíteni folyékony földgáz formájában, tehát drágulása már előbb várható. Szén esetében hasonló évszámokról beszélhetünk mondjuk 20 és 50 év között. Urán esetében szintén, és a technológiai fejlődés ezeket a dolgokat általában csak lassítja, mert ha összevetünk mindent, akkor az emberiség által elérhető mondjuk egyfőre vetíthető netto energia. Tehát nem a bruttó, hanem a netto energia, ami ugye a romló bányászati feltételek miatt egyre nehezebben tud nőni, valójában már nem is nő. Az egyfőre jutó energia, az a 70-es évek vége óta, amikor volt a második olajválság, lassacskán csökken. Először stagnált, és most már lassacskán csökken. És amikor ez drasztikusan elkezd csökkenni, akkor először átlépi azt a... <kül> szintet, amelyik az ipari társadalom fenntartásához még szükséges, akkor az ipari társadalom kényszerből átrendeződik, utána átlépheti azt a szintet is, amelyik a szervezet élet fenntartásához szükséges. Sőt, nagyon sokak számára átlépheti azt a szintet, amelyik a metabolizmusuk fenntartásához, tehát a szervezetük fenntartásához szükséges. Tehát az azt jelenti, hogy meghal, ők meghalnak. igen. Ö, valahol olvastam a tanulmányodban, hogy ö, nagyjából a ami fenntartható lenne, az a 30-as évek szintjének megfelelő fogyasztás. Na persze, lehetne ez, ez így van, csak ehhez a világ többi részének is erre rá kellene úgymond döbbenni. De egyébként ez csak egy ilyen hozzávetőleges adat volt, mert nagyjából a 30-as években kezdett durván megugrani az egy fő első energiafogyasztása a nyugati világban. De akkor még hát két milliárdan voltunk a Földön, most meg hetem, hét milliárdan vagyunk. Egyébként, már. ha már itt a 30-as éveknél, ezt a ez a becslés úgy érvényes, hogy globálisan a 30-as évek fölhasználása, vagy pedig mondjuk a 30-as évek, mit tudom én, nyugati civilizációjának a szintje. Inkább, az előbbi, inkább az előbbi tehát a... magyarul ebben benne van az az őrületes szegénység is, ami jellemz, jellemezte a 30-as éveket is. Mint tehát, persze, na, na is szóval, tehát a fogyasztási szint így mm -hmm. van. De ez azt jelenti, hogy például, ha be tudunk osztani Tehát a. Ne dologat, a 30-as évek New Yorkját képzeljük magunkára. De ne is akkor. a 30-as évek Magyarországát, hanem azt, hogy általában akkor ennyi fogyott a Földön energiából, hmm. és lehet, hogy a jövőben is csak ennyi vagy még kevesebb áll rendelkezésre. De abból, mit üzemeltetünk, az alapvetően egy döntés kérdése. Kérdezte tőlem egyszer egy számítógépes újságnak a szerkesztője, hogy vajon szerintem fenntartható-e az internet. Hát mondtam, én azt ugyan nem tudom, mert ha kioperálják a szívemet, meg az érrendszert, és így kilógatják, hogy az magában működik, az elég valószínűtlen. Az internet is hasonló dolog. Ugye, gyártják, mögötte iparál, aztán szoftvereket írnak, amik mögött szintén energiafelhasználás van, amik ugye azokat leprogramozzák. Maga az internet működése is ilyet nem fel. És nézzük meg, mennyire hasznos. Egyébként valószínűleg úgy tűnik, hogy nagyon hasznos, tehát a föntartása megéri az energiabefektetés, mert nagyon sok minden megkönnyít, és az életünknek fontos része. Vagy a mobiltelefonrendszer. Valószínűleg ez is, mert nagyon sok információt közvetít. És az egyéni közlekedés, hát itt már van egy kérdőjelme, ez már szerintem annyira nem éri meg, hogy jellemzően Budapesten egy ember mozgat egy tonnát azért, hogy ő közlekedjen, ennek nem sok értelme van. Tehát itt például könnyen el tudom képzelni, hogy az emberek rábeszélhetők bizonyos korlátozásokra, mert nincs annyi járulékos előnye az egyéni közlekedésnek, a tömegközlekedés is. Jó vagy, például arra is rábeszélhetők valószínűleg az emberek, vagy nem rábeszélhetők, de mondjuk ez könnyebben megtörténhet az én elképzelésem szerint a járulékos előnyök tekintetében, mint az internet eltűnése, hogy mondjuk télen nem eszünk paradicsomot. Hát nagy dolog, én nagyon tisztán emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt ez nem volt általános, vagy hmm. talán tizenötte. Igen, hát mondjuk az igényeket könnyű fel kell tenni amit egy idő után már teljesen természetesnek szerzégy oként veszünk, emlékszem, hogy a megjelent a banán ami azelőtt nem létezett Magyarországon, és hatalmas sorok álltak, és sok kisgyerekes mamák követették, hogy ő nekik járjon banán, mert hogy neki kisgyerekük van. azelőtt is voltak kisgyerekek, például én, és nem nemhogy banán. De ez csak egy példa volt, tehát rengeteg ilyen van, és valóban ezek a reklámok, amikről beszéltünk, ilyen szempontban olyan kívül és hát, fel, hogy felkeltsék ugye az igényeket, még újabb és újabb Lehet -e dolgok irányít én is úgy látom, hogy első pillantásra mondjuk a reklámok a veszélyesek. A második pedig úgy gondolom, hogy az a veszélyes, hogy a világlátásnak ez a mélysége az emberek oktatásából tökéletesen hiányzik. És ezért válhatnak könnyű prédájává annak, aki törődik azzal, hogy úgymond képezze az embereket, például a kereskedők törődnek azzal, hogy a marketingjükkel, hát Végül is a vevőt képzik arra, hogy, hogy rávegyék Előlegyek. arra végül is, hogy, hogy úgy döntsön, hogy megvegye a... a hisz információt adnak, valamifajta fölkeltenek egy vágyat, valamifajta hát, látszólagos tudást próbálnak adni, aminek a birtokában az illető úgy gondolja, hogy majd ő dönt, és majd jól fog dönteni. Mint például a banán esetében, hát a banán, hogy mondjam, az is egy globális vállalatcsoportnak a kezébe van. Vagy többnek, persze. Majd de igen. a lényeg az, hogy ők iszonyatos energiát fektetnek abba, hogy a banán, mint az egyik legegészségesebb gyümölcs, ez bekerül a közszolatba, és a gyerekek nélkül összezetlen tápláléka, és a többi, és a többi. A 70-es években azt hiszem volt egy biológia könyv, amelyik azt írta, hogy egészséges dolog például coca kólát fogyasztani. Aztán ez eltűnt belőle. Hát uh -huh. ez nagyon jó, hogy eltűnt, azóta tejet írnak ott, amiről egyébként bizonyos emberek, főleg a te szintén tudnának beszélni. Szóval óvatosan kell ezzel bánni. Az viszont tényleg egy érdekes dolog, az a slogan, hogy aki lemarad, kimarad. Uh -huh. Tehát itt van ez hogy aki mert mondhatta volna azt a magyar társadalom a 70-eset, hogy köszönjük, nem kérjük a banánt, na de hát, és akkor nyugaton meg van, szóval mi nem akarunk lemaradni semmiképp. Ez azt jelenti, hogy mindenki így egymást húzva, tolva, vonva, taszigálva egy szakadék felé. És amíg tényleg az van, hogy nincs meg az a rendszer szintű szemlélet, és nem oktatják. Ez egy Ula iván egyik nagyon fontos kérdése, pont ez, hogy miért nem, Történik meg a rendszer szint ö, oktatása, tehát miért nem történik meg az, hogy rendszerekbe gondolkodjanak az emberek. Ha én ezt csinálom, akkor ez történik, és így tovább. Mert mindenki a saját kis területén viszonylag, ugye hát otthon van. elvárható, hogy a pék tudjon kenyeret sütni, de azért az is elvárható lenne, hogy az emberek tudják, hogy mivel jár az élet módjuk. Na most megint nyúljunk a Titanic hasonlathoz. Valaki megkérdezheti: na jó, de kérem, én megcsinálom a legjobban a munkámat, mi többet tudnék tenni? Mikor a hajó jéghegynek ütközött, és ugye előbb-utóbb mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy el fog süllyedni, onnantól kezdve a navigátornak már nem az volt a dolga a navigációs tisztnek, hogy az útvonal hátralévő részét tervezze, hanem az, hogy a vészjelzéshez megadja a koordinátákat. Vagy például a matrózoknak nem a szokásos napi rutinjuk volt a feladatuk, hanem a mentőcsónakok kezelése. Tehát rá kell döbbenni, hogy azzal, hogy megtesszük a munkánkat, még nem végeztünk. Tehát bőven nem végeztünk, mert most már más állapotok vannak, a rendszer kezd átbillenni valami másba. És minél előbb kezdünk el ezzel foglalkozni, ugye nekünk annál jobb lesz. És vannak ám azért biztató jelek is. Tehát főleg azok a vállalatok, akik tudják azt, hogy nem marad örökké ilyen a világ. Lehet, hogy akár tehetnek is arról egyébként, hogy nem marad örökké ilyen a világ, mert olyan dologgal foglalkoznak. De szeretnék az új világban is megtalálni a helyüket. Egyre több vállalatról, vállalatcsoportról kapok olyan híreket, vagy akár felkéréseket is, ahol azzal foglalkoznak, hogy a gazdasági vezetőket felkészítsék egy olyan világmodellre, amelyik a fenntarthatóságot tükrözés és ott is megpróbálják azért az ő termékeiket majd eladni, de lehet, hogy egy kicsit megváltozott körülmények között. A... Mi mindig arról beszélünk, hogy politikusok, vállalatok változzanak. Mi a helyzet azon, hogy mi változzunk? Mekkora erő van abban, hogyha az egyén megváltoztatja a gondolkodásba? Óriási. Hát hogyha mindenki elkezdené nézni a címkéket a termékeken, és csak olyat venne, amiben nincs adalékanyag, vagy kevesebb, vagy csak olyat venne, amit mondjuk hazai termelő állított elő, és csak azt venné meg, amire tényleg szüksége van, hát akkor lebonthatnák a nagy áruházak döntő többségét, szegény termelőknek végre megnőne az ázsiója, mert azt csinálnák, amit szeretnek, és így tovább. Tehát akkor nagyon pozitív változások indulnának el. Ja, és hát nem egy utolsó dolog, csökkenne az egész dolognak a környezetre gyakorolt hatása, akár az energia, akár a szennyezés terén. Tényleg a, a globális szinten az éghajlatváltozás és a környei szennyezésnek a hatásai, a modellnek a részei, tehát vagy vannak ezek kapcsolatosan és előjelzések, hogy milyen? mik, mik várhatók, mert elhangzott ugyan, hogy a, a tengerek meg a szárazföld felmelegedésének a különbsége ez biharokat hoz, de hogy egyébként még lehet -e tudni, hogy a, a szennyezésnek a következményei azok milyenek? Itt még a vita nem dőlt el azon a téren, hogy most teljes mértékben az embernek köszönhető az éghajlatváltozás, vagy jó részt az embernek, vagy egyáltalán nincs hozzá köze. Hát sokan egyébként ezt a szén meg az olajlobby erősen támogatja. Tehát sok olyan tudós van, aki azt mondja, hogy nincs közünk hozzá, mert olyan jelentéktelen a hozzájárulásunk. De itt hat szabadjon egy hasonlatot elmondanom. Ez a dioxid a levegőben meg a metán Hát a az a is az nézzük, határozó. megköti az, az infravörös sugárzást. Ez kétségtelen. Igen. Szóval. Az egyik az egy hasonlat, és aztán még lesz egy-két-három mondatom erről. Képzeljünk el egy válmost, akinek, ha beállnak a sorába óránként 10, azt ő le tudja kezelni a repülőtéren, mondjuk. És ha mindig 10 állnak be a sorba, azt ő le tudja kezelni. Ez a tíz, ez jelentse azt, hogy a az óceánok, illetve a szárazföldi biomassa is bocsát ki széndiokszidot. Ezt a természet tudta kezelni, mert ugye nélkülünk is csinálta, ugye több százezer éven keresztül rend, rendesen jól, nagyobb bajok nélkül. Persze ingadozott, ahogy a földpálya változik, a besugárzás változik, igaz, de a természet tudta kezelni a kérdést, tehát nem volt ebből probléma. Képzeljük el azt, mert az emberi kibocsátás valóban csekély ezekkel összehasonlítva. De képzeljük el azt, hogy ebbe a sorba minden órába beáll még egy ember. Akkor a nap végére már 24 ember fog állni a vámos előtt, mert ő csak tized tud kezelni egy órába. Tehát tök mindegy picivel járulunk hozzá a széndiokszicint növekedéséhez a légkörben. Ha a természet nem tudja kezelni, ilyen rövid távon, mint hogy kibocsátjuk, akkor gyűlni fog a légkörbe, és a hatásai nyilvánvalók. Tehát éppenséggel lehet azt tagadni, hogy az ember tehet róla, de azt azért ne tagadja már senki, hogy laboratóriumban amit kimérnek, hogy a széndiokszid molekula megköti az infravörös sugárzást ezen és ezen a hullámoszon, az létező jelenség. Tehát ezzel a fizika legalapjait kér kérdőjeleznénk meg. És nem tudjuk, mondjuk tegyük fel, nem tudjuk, hogy oké, okay, akkor a légkör miért csinálja ezt, amit csinál, mert hogy az éghajlat változik, azt az hiszem talán senki nem mondja kétségbe, látszik, hogy olvadnak a lecserek, egyre növekszenek ezek a szélsőséges események, eltűnőben az északi sark jége, és egy csomó más dolog még. Tehát van éghajlatváltozás. A Bukalájában árvíz van. Igen, tehát pillanatilag tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy ezt mi okozza. Oké. Okay. Azt is tudjuk, hogy a légkör egy nagyon bonyolult rendszer, és éppen változóban van. Na most, Értelmes dolog-e egy már dőlő állványzatban még belerúgni egyet? Valószínűleg nem. Tehát értelmes dolog-e egy éppen átmenetben lévő rendszert egy olyan gázzal nyakon önteni, amelyik ezt az átmenetet még megbolondíthatja? Valószínűleg nem. Tehát ez a kérdés azért jó lenne, hogyha hogy leszűrődne azokban, akik azt mondják, hogy mi aztán igazán semmit nem tudunk ehhez hozzátenni. Hát én, én nem tudom. Van erre az a hasonlat, hogy ha beleesem a medvével a gödörbe, akkor talán nem kezdem el a medvét csesztetni. Ugye? Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Uh -huh. Neked el kell menned, ugye? E, nagyjából lassan, igen. Akkor feledelgúcsúzunk. Köszönjük, hogy itt voltál, Hedes is volt, Kondzsiak Gábor. Nem, mi még maradunk. Egy igen, mi, mi, mi még maradunk, persze. Ö, még beszélgetünk erről a Miért témáról. Te is elmennél, és nem már az az egyedül. <laughs> azt hittem, hogy mindenkinek nem ért mondja, de azért nem áll, hogy ha megérzik a hallgató. <laughs> Igen, Akkor hát... lehet elérni a kikutatásotokat, mert azért ne hagyjuk úgy elmenni Zsoltot, hogy, hogy ne tudjunk utána nézni annak, amit ti kutattok. Azt mondható, hogy van egy honlapotok. Is. Én először ajánlok pár könyvet, amit a legfontosabbnak tartok, az Molnár Gézától, aki a tájgazdálkodási szakértünk jelent meg, ember és természet címmel, a legkiválóbb összefoglalója, hogy miért van baj. És van a mi könyvünk az utolsó kísérlet, mind a kettő a Kairosz kiadónál jelent meg. Nagyon ajánlom elolvasni őket, nem azért, mert igazából ez nekünk non-profit dolog, tehát nem azért, mert Igen. ebből mi jól járunk, hanem egyszerűen azért, mert tényleg ezek viszonylag jól összefoglalják és van a honlapunk, az fflk.hu, ahol, hát mostanában sajnos ugye, mivel dolgozunk F -f -e mindenféle munkákon. FFEK. Igen, Ferenc, fe Ferenc, Elemér, Károly. Ez a fenntartható fejlődés és erőforrások kutató műhely. Pont -hu. Pont ahol, hát azért két hétbe egyszer általában megjelenik valami aktuális, vagy éppen számunkra fontosnak ítélt leírás, blogbejegyzés arról, hogy mit ö, látunk, akkor éppen aktuálisnak, illetve ide kikerülnek a tudományos közleményeink, meg előadásoknak a dia sorozata is, vagy hogyha éppen mondjuk itt tudom én tévés szereplésről kapunk videót, akkor azt is föltesszük ide, meg a kollégák Tehát Még sokat. egy kérdés, hogyha belefér, hogy milyen visszajelzések jöttek akár belföldön, akár külföldön az eredményeitekkel kapcsolatban. Ez is egy időfejlődést ír le, és persze ez belefér, tehát mm -hmm. még ezt szívesen elmesélem. Hát a 2005 környékén, amikor ugye még Véglaci barátom és kollégám ezzel foglalkozott, akkor ő a, a, a próféta, így hívták őt akkor Debrecenbe, meg azt hiszem még most is. Most már egyre kevesebben merik ezt így megkockáztatni, hogy ezt mondják rá. Akkor még a, hát a buták vagytok, nem így lesz fázisban voltunk. Most tartunk ott, hogy például országos klímacsúcsra vagy fenntartatósággal kapcsolatos konferenciákra mindenképpen meghívnak bennünket, mert egyre inkább azt mondja mindenki, hogy na hát, na hát. Tényleg három éve erről kukorékoltak, és úgy látszik, hogy egyre több mindenben igazatok lesz. Mi nem nagyon mondunk, másleg pontosítottunk egy-két dolgon, modellek alapvetően nem változtak, lényegében nem, tehát nem mondom azt, hogy évtizedeket tévettünk, és egyre inkább közeledik hozzánk ugye a hivatalos álláspont. Aztán Szécsényi terv kialakítása, nemzeti energiaprogram, nemzeti cselekvési tervezekbe is bedolgoztunk a minisztériumban, megszoktak bennünket kérdezni, és ez, ez nagyon jó. Én ezt jó dolognak tartom, hogy kíváncsiak a véleményünkre. Tehát most már itt tart mert ugye uh -huh. ki is mondta talán, igen, azt hiszem, hogy Poenkária, a nagy fizikus, hogy három lépsője van az igazságnak, amit mondasz. Tiltakoznak, Ah, az egyáltalán nem úgy. Vitatják, Elemei esetleg lehet, hogy úgy vannak, és a harmadik lépcső az, hát ez tök nyilvánvaló, hát ezt mondtuk mi is először is. Szóval most a második és a harmadik között tartunk lassan, és azt veszem észre, hogy ezen a területen így túlbuzognak az önjelölt szakértők. Tehát a fenntarthatóság egy divatos szó lett, mindenki foglalkozni akar vele, és igazából lassan, lassan, mivel ők harsányabbak, meg a reklámoz jobban értenek ezeket a régi motorosokat, mint például akár a lánk professzor, a Gyula Iván, vagy Ulaíván, vagy Vidagábor, vagy akár mi, úgy kezdik úgymond lenyomni. Tehát, ők majd pörgetik ezt a dolgot, de valójában érdemes ezekre a régi gárdára odafigyelni, mert ez a régi gárda azért talán megértett valamit ebből a rendszer És maguk a, maguk a programokban, amik mondhatod, hogy a program, stb., Mennyire tudnak érvényesülni ezek a gondolatok? Hát amennyire ugye a business as usual modell mellett, hogy megtűrik őket, annyira tudnak érvényesülni. Tehát uh -huh. azt már én nem mondhatom, hogy jó, akkor nem, nem, nem írtam le, mert leírtam, hogy aztán ebből mit vesznek tekintetbe, az már onnantól valahol talán nem az én felelősségem. Tehát ha adsz egy kezelési utasítást is valaki nem a szerint jár el, hát akkor úgymond vessen magára, például megrázza az áram. Persze ezettől bonyolultabb ez a kérdés, mert itt nincs egységes társadalmi, illetve kutatok konszenzus abban, amit mi mondunk, így van. De ha hagyjuk telni az időt, akkor egyrészt maguk a jelenségek, másrészt pedig a, a tudományos élet álláspontja is egyre nagyobb konszenzus fog mutatni. Nemzetközi el. kapcsolatok terén van valami együtt gondolkodás más műhelyekkel, vagy kutatókkal, vagy, vagy, vagy a találás, hogy így mondjam? Vagy hát én. természetesen ennek vannak nagy öregjei például az Egyesült Államokban, hogy pár nevet mondjak csak a Colin Campbell, aki 97-ben az Endoff ol című cikket, legalábbis így hívták, megírta a Scientific american vagy mondjuk a, a Kenneth Defeyes nevű olajgeológus, aki szintén írt erről egy könyvet. Ö, tehát őnek a kutatásaikat ismerjük, illetve hát levelezésbe vagyunk a nagyöregek közül is egyikkel, másikkal, és folynak közös munkálatok is természetesen. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel mi sokkal előrébb lennénk, mert ők már a, a hülyének nézés fázisán ott túl vannak, most pillanatilag abban a fázisban vannak, hogy, hát vitatkoznak velük. Éppen mm -hmm. úgy, hogy minden vagy velünk is. Igen, igen. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Itt vagyunk még egyszer a Nagyvárosi Dilemmákban Civi Rádió, Gábor. és Bányai Géza, és Zsolt volt a vendégünk, és e, én nagyon örülök, hogy itt volt, mert e, hogy is mondjam, erről a témáról valóban nagyon sokan beszélnek, és e, én úgy érzem, hogy mondjuk úgy, hogy ilyen e, filozófiai megértés útján is ugyanerre a következtetéssel lehet jutni, de jó hallani azt, amikor valaki a tudomány mondjuk úgy, hogy exakt tényeit is mögé tudja rakni a dolgoknak. Bár, hogy őszinte legyek, a végkövetkeztetés az mindig az emberé, így a tudósé is, hisz ugyanazok a tudósok, akik esetleg ugyanazokat a dolgokat kimérik, de más a szándékuk azok ugyanezeket képesek azt, mondani, igen, de ez még nem olyan veszélyes. Na most meg nem én kezdtem, de ha már benne vagyunk a titani történetben, ami szintén egy régebbi adásban, itt felolvastunk végig, végig valahol megtalálható ott a, a megságott fóliások között az interneten. Lényeg az, hogy ott, aki legelőször észrevette, az egy őr volt, aki átforlítva kombeltában kutatót jelent, aki figyel, előre eh, vizsgálódik bele a, a sötétbe tápcső nélkül egyébként az ereti történetben, és aki utoljára vette észre, az is egy volt. Aki viszont a hátsó a, a, a tatnál át és, és hát ott nézelődött ugyan észrevette, hogy a hajó megállt, de nem zavartatta magát, ugyanazt észrevette első, hogy mellettük egy jéghegy nagyon közel, de hát nem tudta, hogy ez most jelentette bármit is, és amikor egy óra elteltével az első mentosanak, akkor lebocsátották a odatelefonát a hídre, hogy tudják el, hogy van a vizen. És erre megkérdezték, hogy ki ez? És kiderült, hogy egy őr volt, aki azért volt odáért, hogy őrködjön. Hogy egy kut, ut, elsőként is, és utolsóként is kutató vette észre a dolgot. De nem lehet egy kaptafára venni, hogy a kutatók, mint olyanok. Mert egyik fele figyelt a másik hátrafele, és a mások kifizeti azt hát, a kutatót. Azt is itt, nézni. Kell és itt van a dolog, hogy amikor, amikor hang, hangot kapnak ezek a kutatók, mi mondjuk most a... A saját erkölcsi meggyőződésünk szerint szerettünk volna hangot adni ennek a kutatásnak ebben a formában, mert, mert hiszünk abban, hogy, hogy nagyon fontos dologról van szó, ami nem, nem egy egyszerű politikai kérdés, itt nem, nem egy belpolitikai vagy pártpolitikai dologról van szó, hanem az egész világ, az egész emberiség sorsát befolyásoló dolgokról van szó, és ezek ezerféle részletkérdésnél fontosabbak, tehát ö, én úgy érzem, hogy nekünk kötelességünk ö, ezen elgondolkodhatni, vagy megmutatni ezeket a gondolatokat, de mások a másik kutatónak a tanulmányait használják föl, és pont azért, hogy az ő üzletüket ne ö, borítsa most föl ez a hát, károgás, ugye? Hogy, hogy, hogy igen, de ezt csak 10 évig csinálhatod még ezt az üzletet, vagy 15 évig és utána ö, a falnak mész. Ő azt a 15 évet szeretné úgy végigcsinálni, mintha semmi nem történne. Az ő ö, vevői ne pártoljanak el, az ő... Ö, Áruját, azt vegyek, vegyék meg az ő olaját, az ő autóját, stb. stb. Ugyanúgy használják, mint eddig, mert az ő rövid távú céljai ezt diktálják. És ezek a, az emberek, nyilván ezek nyilván egyébként pénz ma a világon, elég jelentős támogatást adnak, hogy a, hogy a, a, a közhíré azt éthessék, amelyik amelyik Ezeket az érdekeket is szolgálja. Tehát ezért a, azt hiszem a tudós társadalom eléggé megosztott. Nos, hát e, itt is elhozott a és Zsolttól, hogy tulajdonképpen ezért magánakciójuk az, az egész. Tehát hát néhány igen, baráti alapon menni, találkoztak különböző típusú való, tudósok. Honnan rá És, és e, hát aztán valaki itt dolgozik, van, aki ott dolgozik, de valójában mint a társasággal állnak szemben, aki valami hangzatos nevet adtak maguknak, de valójában erről van szó. Hát magyarul, önkéntes alapon teszik, amit tesznek, és egyre inkább úgy látom, hogy igazán lényeges dolgokat és a függetlenséget megőrizve lényeges dolgokat csinál önkéntes hát alapon. Ne lehet. el, hogy a római klub az sem egy, egy, egy nem tudom én, valakik által elhatározó dolog volt. Az, azt mondhatni az, hogy, hogy egy tudós csoportnak a, a, a, a, a tím munkája, ami, ami, ami olyan súlyos megállapításokat és olyan, olyan, hogy mondjam, bizonyítható és tényszerű dolgokat hozott föl, hogy ma ezt ez tananyag, tehát ezt elfogadják. De hát, ha a római klubot teljesen figyelmen kiúlották, vannak azt mondanak, hogy ja, hát ez, ezeknek a tudósoknak a hát haveri köre volt tulajdonképpen, hát ott, ott próbálkoztak valamit csinálni. Lehet, hogy még egy kis pénzt is tudtak szerezni a kutatásaikhoz, innen, onnan, de hát igazából ez egy asztaltársaság. Nos, hát a Római Klub még a 70-es években írta ezeket a jelentéseit, amiket nyugodtan mondhatunk jelentéseknek, és még idejében, bőven idejében jött, amikor még évtizedek voltak a számunkra, hogy megváltoztassuk az attitűdőt. Sőt, tónképpen a rombai klub jelentései nagyon gyorsan bebizonyosodtak olyan értelemben, hogy jött két olajválság. Az első, a 73-as az még igazán nem volt olyan mély, a 78-as az aztán annál mélyebb lett, és az volt, hogy el is hangzott az egyfőre jutó Ö, energiáj felhasználás nem is növekedett, bár az emberek száma ócsukán növekedett, tehát az összes energiafelhasználás már több mint kétszerese képest összességébe. Ö, tehát ö, még vissza is jelezték az események az ő jégjelentésüket, és ehhez képest rohannunk továbbra is a, a jeges óceánon előre. Ö, tehát, és azóta újabb és újabb jelentések érkeznek, most például a hetese Zsoltéktól, Ö, és és ö, hát nem látjuk azt, hogy a, a parancsnoki hídon ö, a, a reakció küszöböt elérte volna ez. Tehát, hogy, hogy Pálé volna. Én igazából azt mondom, mi most jó helyen ülünk, és Etes is jó helyre jött a Civi Rádióban. Mert ö, biztos vagyok, hogy jó lenne, hogy ez a parancsnoki híd is eljutna. De ahogy te is mondtad, itt a fogyasztás a probléma. És a fogyasztásnak a végén akárhogy csörjükcsavarjuk, a fogyasztó áll. Bizony. Tehát azért a torkunkon mondjuk ezeket a fogyasztási javakat erővel nem lehet lenyomni. Tehát, ha mi ezeket nem akarjuk megvenni, elkerüljük tudatosan, vagy azt mondjuk, hogy mi nem akarunk feleslegesen közlekedni, és elkezdjük az életünket átszervezni, akkor, és ez egy tendencia, egy társadalmi tendencia, akkor a, a, a, aki, aki, aki ebből üzletet, aki akarja szolgálni a társadalmat, és az üzleti ö, forrásokat is keresi, az meg kell, hogy az üzleti modelljét. Nehéz volt megértetni az emberekkel, hogy a szépen kivilágított és fűtött és minden kényelme állátott hajóról be kell szálljanak, és sötét és hideg egy dióhérnyi méretű a hajóhoz képest mentőcsónakba, de csak azok érték túl, akik beszálltak. Egyébként többen úgy nem szálltak be, hogy ők féltek a mentőcsónaktól, mert a hajó sokkal biztonságosabbnak tartották, és különböző sötét hideg, hideg van, meg sötét van. Tehát, és sokan is életüket is vesztették emiatt. Úgyhogy sajnos az emberek egy része az eredeti történet szerint sem volt meggyőzhető, uh -huh. pedig akkor már ott volt a, pedig a az, tragédia. Az mondjuk te egy tragédiának a. Úgyhogy ez sajnos így van, van hogy, hogy aki igen. bújt, aki nem. Tehát uh -huh. ez, ez ez ilyen, ilyen történet. Valóban. Ö, ö, nagyon nehéz, és mindig ö, tulajdonképpen tragédiajának fogjuk fel, Igen. hogyha már egy eléd szintből vissza kell adnunk. Igen. De hogy ez mennyire egy, egy túlfú balon az az eléd szint, az, az kevésbé gondoljuk vissza. Ö, én gyerekkorom óta egyébként szemborzadája néztem azt a iszonyatos pazarlást és fogyasztást és ö, szennyezést, ami, ami a tömeges méretben folyik, én, én mindig engem zavart a gépocsiknek az a nyakvónékül növekedése. Én még elkaptam annak a világnak a végét, amikor még kevés autó volt egyébként. Mikor még át lehetett menni az úton egyik oldalról a másikra, és nem kellett hozzá a lámpa. És, és lehet, hogy az emberek akkor nem voltak boldogabbak, mert hogy mit tudom, ilyen vagy olyan rendszer volt, vagy ez, vagy az, de ha nem, akkor nem emiatt hanem, mert hogy nem volt telefonjuk, meg, meg épkocsiuk, meg nem tudta paradicsomot venni télen, hanem más okokból kifolyólag, de még azt is megmerem kosztáztatni, hogy egy ö, konszolidáltabb, kiszámítható viszonyok között éltek az emberek. Nem is az a kérdés, nem voltak boldogok, ma nem boldog Hát igen, mert, szóval ugye, ettől, hogy ennyit mert, fogyasztunk? mert azt kéne gondolnunk, hogy de hát nekünk sokkal, de sokkal boldogabbnak kéne lennünk, hiszen mennyivel jobban megy, nem is mindenkinek, de sokkal több embernek. És ez a sokkal több ember nem akar annyival boldogabb lenni. Van egy telefonálunk, egy pillanat a felhallgatónkat. Tessék! Jó napot! Károly vagyok. Szerbusz, parancsolj! Én most egy kis ördög leszek, ha megengedik. A, jég, a jéghegyet megpróbálom az emberi természetből levezetni, hogy mi lesz itt a jéghegy. Na most mi egyénként, ha korlátozzuk a fogyasztásunkat, akkor azt mi depresszióként, tehát vesztes, először is veszteségként fogjuk megélni, a veszteséget pedig depresszív depresszióként. De már a gazdagságot is annak éljük meg. E, igen, igen, annak, hát ma, ma, igen, én már aki. Jó, de, de ez, ez ha most ha ezt végig gondoljuk, akkor nem akarunk depresszív állapotban kerülni, és akkor épp ezért nem is csökkentjük a fogyasztásunkat. De gondol... Mivel a környezetünk is úgy hat ránk, hogy ha valaki csökkenti a fogyasztását, most ha nem vesz autót, nem, nem követi a, a trendet, nem vesz televíziót, olyan televíziót, ami egymillió forint értékű akkor már loserként szerepel a környezetében, csoportjában. Tehát ha ezen nem tudunk változtatni, és hát úgy néz ki, hogy nem tudunk talán változtatni, akkor ez lesz a jéghegyünk. De nem lehet, hogy ezt, uh, ahogy úgy mondjam, csak te meg én tudunk ezen változtatni? Hát te meg én, meg a Tehát a a magyarul mindenki a saját körében, mert... meg a saját kapcsolataiban. De azok csak mi vagyunk. Hát az nem baj, hát sok egy, kicsi egy, sokra egy, nem? Na, de a többiek meg nem akarják, meg ők meg nézik a, a reklámokat, a reklámtelevíziókat. Meg a való világot. Kereskedelmi televíziókat, úgymondom, nem akartam kimondani. Valamint a való világot, igen. Ami valótlan világ, persze természetesen tudjuk. De akkor ezzel azt a, is mondod, hogy nincs megoldás, nem? Igen, azért mondom, hogy örtög leszek most. Ah. Nem így kezdtem? Hát inkább a rossz hozójak, akinek fejét veszik. Te, feje, az én fejemet? Igen, a rossz hírhozójának. Ja, majd mint ti? Nem, milyen mi mindannyian, mi mindannyian, azok vagyunk egyébként. Hát igen, azok vagyunk, igen. Okay. Nem veszítek az én fejemet, mert értizek, hogy mire akarok kívkodni. Azért mondtam, hogy én a jéghegyet próbálom itt, mostan felfesteni, hogy nincs remény. Én úgy látom, hogy nincs remény mivel emberek vagyunk, emberek vagyunk, és a földön a Hm, Azért köszönjük. Köszönjük szépen. Ö, az az igazság, hogy az igaz. Egyik, hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy ö, nem kell elfelejteni, amit mondott Károly, hogy ez, ez lehet, hogy így lesz. Tehát magyarul a tendencia az, hogy az emberek maguktól nem fognak megváltozni. De hogyha nem csak én, és tudom, és ezt is tudom, mert, mert főleg a fiatalabb generációban nagyon erős az a fajta ökológiai tudatosság, ami a mi számunkra egy inkább ilyen döbbenetes ráébredésnek a, a, a fölismerése. Ők pedig bizonyos dolgokat, máshogy vesznek. Beleértve azt, hogy nagyon sok fiatal például elutasítja azt, hogy nézze a tévét. Vagy nagyon sok értelmiségi elutasítja azt, hogy nézze a tévét. És ettől még lehet, hogy a tömegnek a, hogy mondjam, a hatása még mindig túl erős és olyan, mint egy áradat, egy néhány ö, ö, próbálkozóval szemben. De ugyanakkor van egy másik dolog, ami miatt például a, a római klubnak a, az egyik fontos munkatársa László Ervi megalapította a Budapest klubot, ha már a római klubról beszélünk, hogy, hogy van egy másik tendencia, és ez pedig az, hogyha az emberek, akik változtatni akarnak, mert fölismerték azt, hogy, hogy máshogyan kéne, kapcsolatot teremtenek egymással. Ezt a fajta változtatási igényt, ebben ők egy picit aktívabbak, akkor a változáshoz nem kell az embereknek egy, egy túlnyomó többsége. Tehát nem a, a pozitív változást el tudja indítani a, a társadalom 5-10 ának a komoly gondolkodás változása. Tehát E mögött is vannak elsőban a szociológiai kutatások, azok, amik alátámasztják azt, hogy ezt most úgy hívják, hogy kulturális, kreatív, egy ilyen fura kinef, kifejezéssel vannak, illetve azok az emberek, akik hát máshogy gondolkodnak, mondhatjuk, hogy milyen kulturális kreatívok vagyunk, azt hiszem, aki a rádióba itt megszól nagyon a úgynevezett kulturális, kreatív, tehát akik hisznek abban, hogy a fenntarthatóság szerint kéne élni, és a fogyasztásunkat vissza kell folyni, hogy nem a technikának és a, a környezetköztállásának van az elsőbsége, nem az önzésé az elsőbség. A demokrácia az nem csak a politika felső szintjén, hanem, hanem a, elsősorban mindennapokban az együttműködésen, a konszenzuson kell, hogy működjön, hogy egy nyer nyer, játszmát próbál játszani, és nem pedig egy, egy olyan, egy versenyt támogatja, ennek a nézetnek vannak hívei, és, és vannak emberek, akik még a gazdasági életben is képesek, életképes ö, ö, vállalatokat létrehozni ebben a szellemben, ha ezek még csak ritkák és manapság, de, de egyre több létezik ilyen. Nos, a lényeg az, hogy ez olyan, mint a... Én mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint a, ugye a rianás, a, a Balaton jegén, ami egy kicsi repedéssel kezdődik. Tehát uh -huh. ez olyan picci, hogy azt mondjuk, hogy hát ez, ez semmi, hát ez nem érdekes. De a kis repedés nagyon komoly változásokat indíthat el, fordítva is. Nos, nem szeretném, hogyha a reménytelensége Ez a, remény a műsorot, és ezért én is ezt az oldalat szeretném erősíteni, és tehát a, nem csak Károly felé, hanem mindenkinek mondva, hogy ugye hát van egy rossz oldal, amiről most akkor beszéltünk, az, hogy itt e, rajta vagyunk a -e járszalagon. Mm. És, és azt kell mondanom, hogy minden a forgatókönyv szerint lesz fog, fog megtörténni, amit említik adókörök valahol. Elhatároztak, hogy itt merre felé fognak menni a dolgok, amíg nekik nem kenődünk annak a bizonyos jéghegynek, addig itt általán nem ismert hídon a, a ezt szerint fognak menni a dolgok. Ö, és, és vannak találó forgatókönyvek, találó esetre, vészforgatók, vész esetre, tehát minden forgatókönyve szerint fog menni, de végül mégsem. Miért? Egyik részt, hogy az események minden forgatókönyvet fölül fognak haladni. A másik, és ami a, a fontosabb, hogy ez szellemi értelemben is mondom, hogy, hogy a, ami igazán, ö, hát lényegi, ö, lényegi történet, az a szellemi szinten történik, és az meghalad minden lehetséges könyvet. és ö, a, ö, ugye, tehát eredeti történet szerint is ö, a, Kárpátia jött megmenteni a civilizáció túlélőit. Na most én után néztem, ez a hajó nem oknékű ok kapta ezt a nevet, valóban magyar kivándorlókat és visszavándorlókat szállított az Atlanti-óceánon keresztül, még hangot adomban is volt, az ő számokra építették. Az egyetlen magyar érdekű hajó volt az Atlanti-óceánon. És miért pont ez a öreg, régi Ö, ö, ö, ö, teknő mentette meg a, az utasokat, miközben sokkal közelebb, modernebb, és gyorsabb és erősebb és nagyobb hajók voltak. Ö, ez, ez egy misztikus történet, és erre csak azt tudom mondani, hogy magán kinyilvánkoztatásokban már többen megkapták, hogy, hogy van egy mindenki által nézett kis nép, amelyeknek különös szerepe és jelentősége lesz az új világba való átmenetben de hát ez már túl lépi ö, a műsor kereteit. Ö, minden esetre mondhatom a tisztelt hallgatóknak is, hogy ezt a hajót nem véletlenül hírták a kárpátjának? Úgy legyen, legyenek a magyarok ebben úttörők, én azt kívánom. Ehhez viszont nekünk föl kell nőni ahhoz a feladathoz, ami valójában a magyarságnak mindig is feladata volt, hogy közvetítés összekötő legyen észak dél, kelet, nyugat, és nem utolsó sosabban alsó és felső világ között. Okay. A legjobb időszakainkban ezt is követtük. Mondjuk Aztán én, hol ide csapottunk? Hol a csapottunk? Én úgy gondolom, hogy ez most Ez szerintem nagyon, nagyon klassz, amikor egy, ha ezt valaki föl tudja vállalni, a saját hagyománya alapján, mert, mert ez, ez, ez abszolút pozitív. De én úgy érzem, hogy ilyen értelemben ezt a... Mert ez olyan, mint ez a Kárpát egy kicsit, mint a Noé-bárkája, más ez értelembe véve, értelem mindenképpen. Hogy, hogy azért ezen tehát, tehát én semmiképpen, hogy mondjam csak, tehát egy ilyen, ha ez szellemi értelemben érted a magyar, ebben az esetben, mint a, a Noé-bárkájának a, a, a, a tudatos utazóját, akkor ilyen értelemben az egész világnak a úgynevezett magyarjai ide tartoznak akár magyarok, akár nem magyarok. Tehát uh, nyilván ez nem ilyen, uh, hogy mondjam, alapvetően nem nemzeti nacionalista alapon, nacionalist alapon, alapon gondolod, hanem egy, ez egy, egy, egy szellemi uh, példa inkább az, és valóban ez a kárpátiás példa, ugye ez elég egyértelműen ezt mutatja ezzel, ezzel mondjuk nehéz vitatkozni. De hát én, én gondolok arra, és, és mondjuk, mondjuk azért látom, a, például a Budapest klub révén, azért láttam, hogy ez a fajta készség, ami a Kárpátiá, azért ne felejtsd, a Kárpátia nem magyar hajó volt. Csak a magyarok utaztak rajta, hanem az egy, az is egy nemzetközi vállalatnak volt. Igen, én hát, magyar érdekű volt, hogy azért nem oknékű volt a ok tisztikában is magyar. A világos. Meg a legjegyzésekölt is magyar. De végül is egy nemzetközi igen. csapat volt. De úgy, úgy viselkedett, ahogy viselkedni kell. Valami, valami nemes, szép gondolatot képviselt, és, és ez a és, és a világon mindenki, aki ezt a gondolatot képviseli, annak a kezében van szerintem a. A kulcs. Két hét múlva. múlva találkozunk.